Köszöntöm a hallgatókat. 2234881 a telefonszám, ahol a hallgatók is köszönhetnek minket. A minket az a szokás szerinti csütörtöki felállásban Díny és Gergőt, valamint Parak Szabolcsot jelenti. És Pózsé Róbertet. A 06303030881-es SMS számon vagyunk hozzászólhatóak már, ami a... a... Hozzászólható. Már a mi a hozzászólásokat Tök illető. Töki a ja. és úgy, legyetek, legyetek szívesek hozzánk szólni, és akkor mi, mi ezekre az SMS-ekre reagálni fogunk a magunk képességének a függvényében. Itt még a zene szólt, itt gondolkodtunk rajta, hogy hogyan is induljon ez a mai adás. Ezek akkor... a felmondatok szükségesek egyébként ahhoz, hogy a felvetés értsék a hallgatók. Öm... Enélkül nem tudnák, hogy most mi van. A man... Öm, nem, nem, nekem szükséges. Tudom, hogy ezzel leleplezzük a profizmus hiányát, <sparas> hogy, hogy felvezető mondatokat használunk, de majd erre egyszer szálljunk egy adást, hogy a retorikai hagyományban szabad-e vagy nem szabad, mert szerintem szabad. Kérdés, hogy érdemese? Öm, kérdés. Erről majd mindenképpen beszélgetünk. Majd, majd keresünk rá időt, amikor erről beszélgessünk. Tehát akkor uh, most már nem tudom, spontánul berobban van Nem, nem, a ronddalat. Úgy, úgy, úgy hallottam, Szabolcs, ezt nem szokták normális újságírók csinálni. Hogy... És ezt most nem tetted meg? Nem, nem volt kérdés. Mert felépítettem rólad, hogy megoldod magad. Így oldottam meg. hát. Ahogy készültem az adás átolvastam a rólad szóló újságcikkeket, beszélgettem is tégedi jól ismerőkkel, és ők említették, hogy valami téged mostanában igencsak zavar. Ugyan. Valami zavart téged, hogyha jól tudom, mostanában. Főleg, hogyha az egyik lehetőség az az, hogy a madarak csiripelték, a másik lehetőség pedig, hogy hát a te hozzád közállók már pedig nagyon sok barátod van, úgy tudom. Ők mind azt mondták egybe hangzó, hogy téged mostanában valami zavar. Mi ez, Szabolcs? Lakadték áll, szerint a Pesti körúton beszélik. Igen, ez. igen. Pesti körúton. Nos. Beszélik azt, hogy a, aki, aki hallgatói az adásunknak emlékezhet erre talán, hogy egyszer szóba került, hogy az elnökválasztások, a francia elnökválasztások előtt azt nyilatkozta. Oda vezet, oda vezet. Nem, nem, szóval sem erről volt szó. Nem ez a sztori. Azt mondta a monsieur Sarkozy, hogy 68-nak az emlékét, azt végleg el kell törölni. Na, az nem semmi. Azt... És ehhez kapcsolódik egyébként Orbán Viktornak a szokásos éves beszéde. hogy 69-et azt... kívánja. Nem, Mert ő nem kíván el törölni, azt mondja, hogy ez a tradíció, ez, ez van. Orbán Vírtornak most volt ez a bizonyos beszéde, hol tartotta ezt a beszédet? Tusnádfürdőn. Tusnádfürdőn, igen. Van neki ez a minden évben megrendezett Tusnátfürdői beszéde. Egyébként én vártam egyébként, hogy Gyurcsány évente őszödi beszédet fog majd tartani. De várjál, várjál, várjál. Ebből nem lett hagyomány. De miért, miért megtartotta? Honnan tudod? Ezt honnan tudod? De már tavaly is, tavaly is, csak valamikor szeptember. De már megtartotta. Tehát az egy éves évfordulón éppen nem összödően, hanem a parlamentben, de ugyanazt megtartotta azt a beszédet. Hát igen? Nem ugyanaz. Hát, de hát ugye ez volt, hogy ő szerinte ugyanaz, hallgatók jelentős milliói szerint nem ugyanaz volt a beszéd. <gül> szóval szóval tusnátfürdőn Orbán Viktor előadta, hogy, hogy az, a 68 ő szerinte egy ellenforradalom volt. Oh, yeah. Ne, ne, ne, hiszen valami nagyon félre megy. Nem megy félre semmi. Mert Melyik megnéztem 68? az orbanviktorhu Melyik 68? 1968 Párizsi diáklázadás, stb. Az, az ellenforradalom az volt. Az ő szerinte igen. Mit az értett ez alatt? Nem a, nem a Párizsi tavasz leveréséről <gül> beszélt, nem, nem. arról beszélt. Tehát a, a, a 68, Európának a 68-as szellemi forradalma. Na, na most forradalma, én nem esküdnék meg, de annyira nem így emlékszem, de, Mond, lehet. de lehet. Figyelj, figyelj. Ha igaz, tegnap, végig, tegnap végighallgatom, orbanviktor.hu megnéztem, tehát ez most, ez Akkor tény. Akkor elfogadom. most vegyed be Rendben. Orbán nem csodás szerint... kell menned. Akkor egy új... Orbán. Új érv lesz ez, vagy egy új, új földészeti, hogy nem csak Mösszi Szárközi, hanem Orbán Viktor is. Sőt, hát Orbán Viktor azután hogy találkozott Mösszi szárközi -el? Azután adta elő ezt. Azután. És, és előadta azt, hogy ő szerinte, most akkor ha, ha már, ha már 68-at szóba hoztad, Igen. szerinte 1968-nak a szellemisége a szembe megy a teremtett világgal, tehát a, a teremtett világ rendjével. Ezt mondta Orbán Viktor Tusnádfürdőn. Ugye Na ő ezt szerinte... biztos félre esetén butaságot nem mondhat. Nem, nem viccelek, ezt mondta Orbán Viktor Tusnádfürdőn, és onnan tudom, hogy ezt így megszokta ő ezeket a jelentőség teljes fordulatokat ismételni, tehát ezek visszatérnek általában bekezdésenként. Tehát ezt újra és újra, újra elmondta. De... Tehát ő egészen konkrétan azt mondta, tehát ő is kiemelte azt, hogy, és ráadásul utána meg azt mondta, hogy ami 68-ból átemelhető, de ilyet nem, emel, nem említett egyébként, tehát konkrétumokra nem tért ki, azt mondta, hogy ami 68-ból átemelhető a civilizációba, ami beilleszthető a hétköznapjainkban, meg a politikai gyakorlatba, az megtörtént, az beletillesztve. Az összes többi része, azt viszont most már egyszer is mindenkor el kell vetni, és azzal szembe akkor kell fordulni. Győzött, mert az ellenkezik, ellenkezik a teremtett világrendjével. Most arra vagyok kíváncsi, hogy egy, ennek az ellenforradalomnak, ami 68-ban zajlott Orbán Viktor szerint mik az átemelendő részei. Tehát mik azok a részei, mert hogyha vannak ilyenek, tehát hogyha tényleg vannak ilyenek, akkor lehetséges, hogy hajnaur rémuralmának is. Volt, olyan, tehát... Nagyon fura nekem a mondat, és a, a szal, hogy, hogy itt ilyen, ilyen fogalmi zavart látok, és azt nem, nem szoktam Orbán Viktor beszédében, tehát hogy lehet, hogy van nem értette egyet. Én ilyen típusú... Ha Ellenforradalom, akkor forradalom van ezek szerint. Nem tudom milyen forradalomra gondoltott ő. Ugye a marxista tudjuk a... De az nem, az nem a jobboldal. Tehát de... a jobboldon nincs permanens forradalom, és ilyen típusú bakikat Szabolcs. nem csak. De, de simán lehet. Szabolcs. De... Nem lehet. Biztos. Orbán Viktor tusnádfürdőn. Ezt mondta. Akkor én egem csak izgat, hogy vajon mi az a forradalom, ami permanensen a teremtett világ rendjében benne van. Mert a akkor maga ő szerint, ezek szerint... Nem lehetséges, hogy Jézus és a kereszténység. Az is forradalmi? Hát ő azt gondolja, mi forradalmi, hogy, forradalmi, hogy Jézus, az egy forra, Jézus az egy ilyen forradalmi, szellemi forradalom volt az emberiség történetében, és a keresztény hagyományjal szemben egy ellenforradalom volt. Férlek, 8, férlek, nem? Nem, Jézusra, nem Nem, akkor hagyomány ellenes vagy, szóval, hogy akkor forradalom a kereszténység e szerint, az állítás szerint. Hát ez szerint az állítás szerint az? És ez nem tudom, tényleg az. Tehát, hogy ez lehet. Nem tudom Érted? Átalakította a világot végül is, hogyha még, még nem is kifejezett... Nem ez egyszerűen tegy... olyan, hogy van mit, tudom, ha, ha egy. Ha egy politikai dolog volt, érted? Ez, ez, ez egyszerűen olyan, hogy most nem, nem, nem tudom, a, nem, nem fogom a legjobb példát megtalálni, de olyan, mintha ha. Nem tudom. Ma ö, liberális oldalon, ö, vagy liberális pártok képviselői azok az élettér kifejezést használnák, amivel most itt nem, nem nácizmus hát is. Nem egyszerűen arról az, hogy ez nem az ő fogalmunk. De, ra, de rajta is van a 36-os, az ellenforradalom, azt szintén rá, rá, foglalt. Rajta szó. Van, jó, de rajta van a 36-os egyébként azon a szón, hogy élettér. Az ellenforradalmat azt viszont Orbán Viktor most. Ez világos, én nem erre értettem, hanem pusztán arra, hogy ez foglalt. Ennek van egy jelentése, és most kiragadja abból a horizontból, ahol jelentése van. Má ő azt mondta, hogy a nyugati civilizációnak vannak alapkövei. Ilyen például a család, ilyen például az, az, a közösségek, amelyek mm. fontosak. Ilyen például a civilizációs vívmányok, vagy a, vagy a hagyomány, és azt mondja, hogy 68, már Viktor ezt mondta tusnát hogy 68 ezeknek üzent hadat. Ezeket akarta leépíteni, ezeket akarta megsemmisíteni. Ne... Tehát azt mondta, hogy 68 az ez, e, erről szólt, és azt mondja, hogy ez, az ezzel szembeni fellépés, pedig ő úgy gondolja, mármint ami 68-ban zajlott, az a teremtett világnak a rendjével ellentétes. Na, ez ne, oké. Okay. Ne, nem lehetséges az, én nem olvastam, vagy nem no, hallottam Orbán Viktor szavait, de nem lehetséges, hogy ő úgy gondolta ezt az ellenforradalom szót, ha valóban mondott ilyet, hogy nem olyan értelemben, hogy volt egy forradalom, és ezzel szemben volt egy ellenforradalom, hanem olyan értelemben, hogy, hogy tulajdonképpen kétféle forradalomat különböztet meg, akkor ezek szerint a jó irányú forradalmat, ami, ami forradalmi, tehát hirtelen tömeges változás, de jó irányú, mondjuk ilyen volt az 1848. március 15-én kezdett forradalom, vagy az 56. október 23-án, és van a rossz forradalom, az ellenforradalom, ezek nem történelmi kategóriák, hogy jó irányú, meg rossz irányú. Hocsát, történész ilyeneket most, nem most alkalmaz. Most ne, ne el ne el kell mondod? <gül> Viktor. De, de én, nem történész, én, Orban, ne, Viktor. Én megpróbálom hát, hát, azt, hát, azt, hogy ezt hogyan csinálja. Hát, hogy ögyan hát jogász elvileg. De vagyok. most nem történészként beszél, mikor egy politikusi beszédet mond. Tehát hát akkor hogy de ezek történelmi kategóriák, érted? Tehát, hogy mondjam? Tehát van olyan, ha mondjuk azt a kifejezést használom, hogy faj, ez egy biológiai, genetikai kategória, érted? Ezt nem lehet történészként használni, vagy pedig lehetett a történelmi ebben aztán rossz vége lett. Tehát, hogy mondjam, tehát bizonyos kategóriákat nem hagyunk meg a maguk tudományos ez közegében. Kinek, nem? Ezt kinek mondod most? Ezt neked Viktor. De, de, nem, de, de azt nem értem, hogy most a Gergő azt mondta, hogy politi, politikus Orbán Viktor uh, arra gondolt, amikor az, igen, az igazság szót is, egy... a politikusok hajlamosak átdefinálni. tehát a politikusok nem, nem, nem objektív szemlélők, tehát megfigyelők ez nyilván. Viszont térjünk ki már egy, egy, egy fontos részletre, amiről nem beszéltünk, hogy 68 valóban, tehát ember ezt ennyiben hagytuk, hogy 68 valóban az emberi közösségek ellen, a civilizáció lebontásáért, a, a, a család ellen zajlott. Hát nem értesz egyet Orbán Viktorral? Hát, úgy, hát nagyon úgy tűnik, hogy nem. De most, de, de úgy tűnik, hogy ennek az embernek nincsen fogalma arról, hogy mi zajlott 68-ban. Tehát hogy Ő azt mondja, hogy 68-ban indult el egy olyan folyamat, amit úgy nevezhetünk, hogy neoliberalizmus. Tehát ő 68-ból, és 68-nak a diáklázadásaiból, a cse Csegevera kultuszból. kultuszból, igen, meg mindezekből, meg ebből, abból az egész antihierarchikus, antikapitalista mozgalomból, ami 68-ban zajlott, abból vezeti le a neoliberalizmust, ami a legnagyobb, legnagyobb fokú tőkepártiság, mert ezt is mondja. Tehát konkrétan a neoliberalizmust, mint politikai gyakorlatot, aminek a folytatói az ő, ő szemléletében elsősorban Tony Blair, meg hát nyilván, nyilván ehhez, tartozik, ehhez tartozik Bill Clinton, tehát hogy ő ezeket említi, hogy ez az egyik oldal, ő egy ilyen történelmi, egy ilyen világviszonylatban leír egy ilyen párhuzamot, hogy az egyik oldalon vannak ezek, mint én Tony Blair és Clinton, és akkor a másik oldalon voltak Stoiber, aki elvesztette a választást annak idején, és van mondjuk jelenleg Angela Merkel vagy Sárközi, ők vannak a másik oldalon, ők azok, akik fel akarják mondani ezt a 68-as ellenforradalmat, illetve a kontinuitást azzal. Azt ne felejtsük el, hogy 68 azért nem csak Nyugat-Európában volt egy forradalmi év, hát volt egy prágai tavasz, amely azért nekünk itt Kelet-Európában nem kis jelentőségű volt, de, de még e, ha jól tudom Magyarországon is történtek bizonyos változások, tényleg lehet jönne a liberalizmus irányába egyébként. A, tehát mintha ott egy kommunizmus elleni e, e, lázadás forradalom e, e, is lett volna, tehát a 68-as értékekbe ez is beletartozik, akkor ezzel mi is a hiba, vagy, vagy, vagy itt volt egy ellenforradalom, tulajdonképpen? A, és akkor, akkor milyen értékekhez képest volt ez ellenforradalom. Szerintem a Szabolcsa, meg én se tudjuk pontosan Orbán Viktor mit mondott. Lehet, hogy maga Orbán Viktor sem, hogyha ezeket mondta. Pont ezeket, e, mond, pont ezeket e, mondta. E, e, én, én meg azt sem tudom, mi volt 68-ban, tehát én még arról se tudok eleget. Igazából, igen. amit én elkezdtem, messze nem ide vezetett. Volna. volna, de maradjunk ezen a szállon? Szerintem ma... az sem rossz, amit te akartál mondani. Szerintem egy cseppet sem, és érdemes 68-ról beszélni. Más apropóból is, hallgassuk meg esetleg, mit mond, mit szól hozzá a hallgató. Haló, halló! Sziasztok! Helló! Ez a 68-akkor -ak, a Kállár az oroszok oldalán lerohantuk a szavákokat, mert ők a, a Igen, szállósnak Igen. a nyönyöreit, és akkor mi onnan mentünk rendet csinálni. Igen. Úgyhogy szerintem ő erre gondolt, hogy Nem, nem, nem. Erre volt, mint ellenforradalom? Nem, szó sincs róla. Ő nem erre gondolt. Hát, ő nem, nem, nem erre nem gondolt. Nem ő gondolt. Ő konkrétan... Gondolt az Európai, az Európai, ő, elnézést, ő össze-európai viszonylatban beszélt erről. A 68-as 68 szellemi forradalomról beszélt. Nem a Prágai Tavaszról, hanem kifejezetten a Nyugat-Európában, meg úgy általában a nagyvilágban zajló 68-as változásokról beszélt. Tehát... Ő, ő, ő abban a viszonylatban beszélt 68-ról, amilyen viszonylatban ő, Sárközi beszélt, amikor azt mondta, hogy 68-nak az írmagvát is ki kell írtani. Halló, halló! Szeruszti, vagyok! Mert ne, Nekem is lehet ne hozzáfűzni valami ehhez. Én úgy, én úgy gondolom, hogy hogy azért Orbán Viktornak azért sok mindenben igaz van. Szerintem az ellenforradalom az egy kicsit erős az a kifejezés, mert nem az volt, hisz ezt tudjuk. Azokat a dolgokat, amit, amit szerintem valóban ö, emeltek társadalmat, koedukációs iskola, stb. Tehát ezeket a régi ős konzervatív dolgokat. De egyébként ezzel a csegevárás pólós, amit, amit mondtál, amit említettél, ezzel, ezzel viszont nem, nem értek egyet, hiszen egy tömeggyilkost emeltek. Olyan de, de, de most csegevárából lett egy póló lett egy póló. Tehát azért az nem gondolom, hogy a, az európai politikai társadalmi gyakorlatban Csegevarának akár a személye, akár az elvei polgárjogot nyertek volna. Nem, nem, nem, ez természetesen ez, ez semmiképpen nem volt neoliberális fordulat. Tehát én, én azt nem érzem ebbe, hogy esetleg azt lehet mondani, hogy 68 írmagát azért kell kiírtani, mert az valami szélsőbb alós kommunista. Ö, ez, ez, ezzel én sem értek egyet. Tehát, Tehát nem ez, tudom, hogy, hogy kapcsolódik ide a neoliberalizmus. A szerintem a, liber, no, a neoliberalizmus az ott, az én véleményem szerint ott kapcsolódik, hogy. A, a, a, ez a, a beddi vagy Buddin, vagy nem tudom, hogy hívták a, a diákoknak a vezetőjét, ugye az most az egyik legnagyobb ö, kapitalista. Tamás Gáspár és... Miklós megfordított pályát járt, de tehát ilyen, ilyen ja, szem... hát, De most, a, de most az, az, az ő személyes kudarca, vagy az ő személyes karrierje, az nehogy már az európai szellem történetet meghatározza Orbán Viktor számára, nem, nem, nem. nem. Ezzel, ezzel, ezzel én se értek egyet. De bizonyos mondatokban igen. Mondjuk az ellenforradalom, az, az egy nagyon-nagyon rossz megfogalmazás volt szerintem tőle. Hát mert ő, ez értelmez, nem, nem is nagyon tudom, nem is nagyon tudom értelmezni. És az, a, és az a legérdekesebb, hogy ezt az egészet, tehát ezt az egészet, amit Tusnát fürdőn előadott, ezt a Sárközi-től vette kölcsön. Tehát ezt az igen, egészet, igen. tehát ez a, ez a Sárközinek a paradigmája, ez a Sárközinek az öndefiníciója, ez valószínűleg a Sárközi, az ő 16 tanácsadójával dolgozta ki. Nyilván többen nem tudta körülülni egy asztalt. És ezt most Orbán kölcsönvette és Tusnád fürdőn előadta, mint a saját találmányát. Viszont, viszont a, a, ugye, ami Prágában történt, és 5068 az, az, az, az teljesen különálló, tehát az teljesen volt egy elnyogó. De nem is arról beszélt Orbán, hogyha hallottad a Tusnád fürdői beszédét. Nem hallottam, csak most hallgatom a rádiót, hogy beszéltek róla. Meg lehet jól hallgatni az Orbán.hu-n. Okay, vagy Orbán tényleg Viktor, tényleg. Viktor. azt hiszem. Miniszterelnök Pontú, nem? <gül> hello, hello, Egyébként okay. Még három évig nem, egyébként. Egyébként ez a, ez a téma engem kínosan emlékeztet egy, egy régi, már kicsit <gül> ö, idejét múlt rádióműsorra, amiben így folyton a magyar politika ö, a szennyével foglalkoztunk. 68-ról kezdtünk el beszélni, és, és ennek kapcsán meződött eszmecser. Megmondom őszintén, Robi, ne, ne vagy sértésnek, de talán ennyire nem érdekes, hogyha Orbán Viktor viességet mondott. Ennél talán hasonlóképpen még érdekesebb, ha esetleg Gyurcsány Ferenc mondott valami hülyeséget, esetleg nézzünk utána nem mondott el valami hülyeséget Kunce Gábor a nyugdíjas éveit töltve egy perc mellett. Tehát szerintem, szerintem azért az egész 68-as kérdés kiemelhető a magyar politikai élet mocskából, és az a kérdés merült föl itt a Szabolcsal beszélgetve, hogy, hogy ha jól értettem a kérdésfelvetést, hogy tulajdonképpen Hol is csalódtunk mi ezekben az ideáljainkban, amik nem tudom, hogy 68-hoz pontosan, nem, hogyan iga, szó, hogy elköszönöm. Szóval igazából nem, nekem a, a fő furcsaság az az, hogy nem, nem tartalmi, hanem formai, hogy mondjam, az én észrevételem vagy, vagy kérdésem. Hogy nem, nem, 68 ra nem is tudok eleget igazából ilyen felszínes és valószínűleg hibás dolgok, amiket én tudok. Nekem emlékeim szerint azért a nyugati társadalomban 68 at az utolsó az, amikor tömeges társadalmi mozgalmak, jelentős politikai tényezők, váltak, és valami fajta új, a magas politikában nem képviselt eszméiség, az a, a társadalomnak, a kultúrának az alakítására jelentős befolyást. volt. fordítsam le lesz bölcsészről magyarra, e, tehát akkor volt talán utoljára, hogy az emberek valamilyen ideológiában hittek, valamilyen eszmében hittek, és ezért kimentek az utcára. És érvényesíteni és is és tudták ezt megpróbálták, ezt. mondjuk Prágában nem nagy sikerrel, de valamilyen szinten megpróbálták érvényesíteni. Hatást tudtak gyakorolni arra a rendszerre, amiben éltek, még pedig közvetlen módon. Azóta... És nem is csak a hatásgyakorlás, az, ami. Az, ami szer... Ez a legdurvább, nem az, ami már elveszett az, hogy hatást gyakorolni képesek ezek a, a, az eszmék, hanem maguk az eszmék. De... Tehát a leghétköznapi dolgokra gondolok, hogy most, most fölröpen itt, hogy milyen fontos a, a, a környezetvédelem, milyen fontos, nem tudom, én, az éhezés a világban. Ezek is ugye egyrészt bekerültek a politika szerintem ez az a tér, ahol tulajdonképpen bulvárosodtak, és elveszik, hogy mondjam, az a fajta tehát, hogyha politikában, persze már politikusok ugyanúgy beszélnek ilyen dologról, de hogyha találkozom, milyen ritka az, hogy találkozni tudsz egy olyan emberrel, aki, aki, aki előtt nem válsz nevetségesé, hogyha mondjuk mondod azt, hogy ezek az eszméknek a társadalmunkban továbbra is helye van. Na várjál, tehát arról beszélsz, hogy, a, hogy a, a, az értelmiség az széles körben Vált nihilistává Magyarországon. Vagy máshol is? Nem csak az értelmiségről van itt szó szerintem, tehát az, az, az, hogy, az hogy ideákban hisz az, az ember, az nem csak az értelmiségnek a, a sajátja. De én azt akartam mondani még, hogy a, azért voltak forradalmak, tehát volt közben Közép-Európában ugye bársonyos forradalom, illetve Romániában nem is annyira bársonyos forradalom, de ezek, ezek szerintem ideológiai szempontból nagyon fékezett habzásúak voltak. Tehát alapvetően ezek ilyen jóléti típusú forradalmak voltak, hogy azt akarjuk, amit Ausztriában, Németországban láttunk, és különösebb ideológiai és nem volt, tehát igazából elképzelés sem volt arról, hogy mondjuk milyen politikai rendszert szeretnénk, annyiban volt elképzelés, hogy akarunk csatlakozni főleg a, a jóléthez, és akkor ennek eszközeként láttuk a demokráciát, tehát voltak, akik belepróbálták vinni, de valójában az emberek tömegesen nem hittek valamilyenféle új értékbe, hanem nagyobb mosógépet akartak, vagy, vagy, vagy húst akartak a boldban látni, és ilyen típusú forradalmak voltak. Ez nem lebecsülendő, mert húst akarunk a boltban látni, ez érthető igény, de az ideológia valóban itt már, itt már nagyon csak cinikusan tud megjelenni. Szóval, hogy igen, igen, így van, egyetértek. És a, ami, szóval, tényleg engem érdekelne, hogy hol volt az a pont, ugye mindig az emberi így hol volt, hol rontottuk el. Tehát, hogy hol volt az a pont, amikor ez annyira elfo, el, elfordult a, ebbe a semlegesben, így talán, hogy, hogy tényleg ö, Szóval én nem tudom, én ma annyira hiteltelennek érzek a legtöbb fórumon, vagy legtöbb közösségben, legtöbb helyen, ahol térben lehetsz. Annyira hiteltelen mindenfajta olyan, olyan érvelés, gondolkodásmód, mód, akár amit itt a rádióban mondom. Hiteltelen? Nevetséges gyakorlatilag, hogyha kiállsz és az? azt mondod. A fogadtatás. Vagy inkább arról van szó, hogy, de, én, hogy lokális a hitelesség, akkor így akkor De igaz. miért lenne hiteltelen? Lehetséges, hogy az emberek hiteltelenek, akik nem fogékonyak van. Tehát akkor, ö, nem után... egy száz. Ugye, mint a viccbe van. P Pusztán azért? Mert, mert De miért is ezt ki lehet zárni? Nem lehet kizárni, csak én azt mondom, hogy ezek marginalizálódó szélsőséges csoportok, akikhez egyébként lehet, hogy én is sorolom magam, vagy téged biztos, akik valami esetleg hisznek, arról beszélnek, és felvállalják. Ez szélsőséges? Ez már? szélsőséges. Tehát ma már az a szélsőséges, Igen. aki bármiben hisz, ami ellentétes a hivatalos politikával, ami... A, aki, bár, aki hisz abban, hogy a politikában bármiben. Aki bármiben hisz. Le kéne képeznie egy kicsit is az eszméinket. A, igen, igen, igen. Esz... De nem, nem tudom, ki volt közvetek olyan beszélgetésben, ahol mondtátok, hogy, a, hogy azért a fogyasztói társadalom ilyen mértékű terjedésével, vagy mondjuk a globalizációval vannak problémák. Mert fenntarthatatlan. És akkor mondjuk... a szemedben néztek, is. És... Mi, mi a probléma a vagy mi, mi, mi a baj a globalizációval? És akkor tényleg, hogy, hogy egy, egy hirtelen felesben még teszégyelled hogy... el magad, hogy most már te megint én problémázol meg minden, mert valójában mi baj van? Kicsit úgy néznek rád, mint mikor az aluljáróban oda jön hozzád, hogy nincs kedve, eljönni vasárnap egy Isten tiszteletet. Tehát kicsit ugyanezzel igen, a tekintett, az, igen. tekintettel, hogy jaj, a láblenkül, vagy megmosolyogják, vagy hülyének néznek. Tehát körülbelül ezek a reakciók akkor, hogyha valaki hisz valamilyen értében. És ilyen szempontból nincs szerintem különbség abban, hogy valaki ezt mondjuk egy ilyen baloldali, nagy vagy, vagy egy jobboldali ilyen mondjuk azt, hogy konzervatív keresztény oldalon, sőt azt mondom, hogy a jobb oldalon még inkább vannak arra törekvések, hogy felépítsenek valami olyan köröket, amik egyébként megint csak zártak, és kívülről nevetségesek az emberek számára, hogy, hogy ahol, ahol ezek érvényesek tudnak legalább egy nagyobb körben lenni, baloldalon ennek aztán még nyoma sincsen. Tehát akkor arról fogunk ma beszélgetni, hogy miért nevetséges az, akinek elvei vannak.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 Halló, sziasztok! Pontosan nem tudom, hogy mi volt az előző ötletben, de elmondom gyorsan a történetet. Tehát a e, írás tudók árulása az, az egyik olyan történet, ahol a kultúrát és értelmiségi rétegeket is manipulálni lehet, és a végül a rendszernek válnak az eszközévé. A, az a probléma a rendszerekkel, hogy mennyire átlátható a hatalom, tehát hogyha mai a mai demokráciát nézzük és a kapitalizmus, akkor egy átláthatatlan rendszert húztak ránk, tehát tulajdonképpen nem tudjuk, hogy kik azok, akikkel, akikkel múlik a rendszernek a, az iránya. Ahhoz, hogy eljussunk, eljussunk egyről a kettőre, ahhoz egy nagyfokú kiábrándulás, majdnem, hogy kétségbeesésre van szükség össztársadalmilag, ez 68-ban megtörtént. Tudni kell, hogy mi a válasz a bajra, tehát itt most már ugye megvan a mai nap már, tehát a 2007-es évben mondhatjuk a bioenergiát és a, és a, és a válaszokat tudjuk, mégsem áll át, tehát ez a, ez a lefolytó rendszer, ennek a lefolytóit nem ismerjük egyrészt, ugye nincsenek a társadalomban benne, tehát kívül vannak rajta, és az eszköz, a legerősebb eszközük, hát maga a farjövő, az írás árulása, tehát a, az értelmiségre hagyatkoznak részben. Tehát a hatalma az beolvasztja a kultúrát, beolvasztja az egyéneket, és mindegy ilyen szinten, tehát itt lehet gyurcsány szinten, fő is mondani, tehát a hatalom megront, de lehet az egyetemi vezetők szintjén is, nem, nem, igazán, nem igazán önállós, nem függetlenek. Tamás, a... miért, miért, miért vált nevetségesé az elvigondolkodás? De mi, hmm. miért, miért szánakoznak az emberek, vagy miért csodálkoznak az emberek? Ez mondjuk... egy egyszerű reakció, ez a legkönnyebb reakció arra, hogy én nem tudok, nem tudok mit tenni, és aki tenni próbál, azon szánakozok, ezzel megalapozom azt, hogy én miért nem teszem. De nagy hagyománya van a nyafogásnak is, nem? Tehát lehetne az is, hogy. hogy... Hát igen, igazad van, mert milyen, milyen rossz ez. De ez sincs, hanem az volt, hát egyébként mi itt a baj. Tehát sok minden baj van egyébként velünk, mert mi mondjuk rossz emberek vagyunk, meg meg, meg meg mit tudni szarazország meg stb. ezt azért nyafogjuk. Hogy a kapitalizmus, a fogyasztói társadalom, ezek valahol azért... Mégiscsak jó dolgok, mégiscsak a mi érdekeinket szolgálják. Az az érdekes, hogy manapság az emberek előbb és könnyebben mondják ki azt, hogy az ember antropológiailag rossz. Az ember de antropológiailag nem igaz, nem igaz, önző. Az ember egy önző... Tamás, egy azt, Az, hogy az ember egy önző lény mint hogy azt kimondják, hogy a rendszer rossz, amiben élünk, ami a mi önzésünkre appellál. Tehát ez Itt az érdekes, hogy az emberek inkább köpik saját magukat szemen, mint hogy számon kérjék, kérjék a rendszeren azt a, azt a logikát, amely belülük a legrosszabbat hozza ki. Rokkefejlerékre gondolsz az IBM-re, esetleg a, rész, a, a folyamatos utóbbi 60 éves kizsákmányolásra, és a, annak a kizsákmányolásnak a mögötti monetáris, illetve a monetáris ez nagyon régóta létezik a pénz. A hatalom is nagyon régóta létezik, és egyre jobban szervezi meg önmagát, erről van szó. Egyetem nekem kultúrákon, hát Szécsény nem azért előtte fejbe magát, mert minden a rendben volt, hanem azért, mert végig ő se tudott mit tenni. Most tulajdonképpen hát, számoshatom, hogy Szécsény mert... nyugodtan. Tessék? hogy az ő fejében nem volt minden rendben, de hagyd arra, amit a, a. Nem a fejében nem volt minden rendben, mert a te fejedben is minden rendben, hogyha nem veszed észre az akadémiát, nem tudod, hogy a mai napig azért járhatsz az egyetemre, mert ő létezett, mert megtanult írni, hogy miért a, a, a De nem értem, hogy milyennek az innokok. <gül> Arról szól a történet, hogy ugye az elnyomó, elnyomó rendszerek működnek a Földön. Ezek az elnyomó rendszerek, ezek hagyd hagyatkoznak egyrészt az írástudókra. Ez az oka, hogy az előbb ő, valamilyen csúnyaságot mondtál? A, a, a csúnyaság az, hogy szégyényít, semmiképpen sem lehet lenézni, semmiképpen sem lehet azt mondani, hogy baj Eddig volt mi a fejével. Nem volt baj meg. a fejével, rendkívül művelt, nagyon okos ember volt, és, és a valószínűleg a kétségbeesése az egyéni szinten maradt, tehát nem állt mellé, senki látta, hogy a magyar hmm. nemesek Bécsben, Párizsban. Hagyjuk hogy... már, hagyjuk már a szégyényít! Hagyjuk, Hagyjuk a szépségét. Igen, arról beszélünk, hogy a társadalomnak a széles rétegeinek a szemében Én miért van. Nem, arra, nem le? mindenki, ilyen egyszerű. Egyszerűen bemegyek a boltba, és nem jutok olyan termékekhez, ugye, ami, ami, ami, ami egészséges. Folyamatosan manipulál a média, nincsen semmi rendben, és aki ezt nem akarja tudomásul venni, az, az, az a rendszerben jól érzi magát, az egy rabszolga való. De akár... miért, miért de várjál, de so... a rabszolga Oké, Tamás, oké, rabszolga de a rabszolgához is tartozhat nagyon sokféle tudatállapot. A rabszolga is lehet mondjuk bosszús, a rabszolga is lehet lázongó, a rabszolga is lehet mondjuk, az fölszívhatja magát. De itt most mindig mindenütt olyan rabszolgákat találunk, akik rabszolgatartónak próbálják magukat érezni, vagy megpróbálják azt a tudatállapotot elsajátítani, hogy, hogy ez a rabszolgatartó rendszer, amiben ők vannak zsákmányolva, tulajdonképpen jó és valamennyire igazuk is van. Hiszen a világnak ezen a, ter, ezen a fertáján itt elsősorban olyan rabszolgák élnek, akik a világ többi rabszolgájához képest inkább rabszolgatartókra emlékeztetnek. Úgyhogy, ne, úgyhogy ne, furcsa, is lenne elvárni, furcsa is lenne elvárni tőlük, hogy úgy viselkedjenek, mint a távol kelet rabszolgái. Na most nagyon fontos azért, ez, ez, ez nem így működik sajnos, nagyon fontos észrevennünk, hogy a mi környezetünk is egyáltalán nem jó, tehát a, a globális feneged és miket is érint, a bozba a felhasználhatatlan, újra felhasználhatatlan dobozok nem csak a dalon termékekkel van a baj, hanem abban a dobozban be belerakják, az is, az is rossz, tehát hogy miért egy olyan műanyag, amit nem lehet utána eldobni sehova. Nem lehet újrahasznosítani, de nagyon fontos visszanyúlnunk 68-ra, ahogyan azt én hallottam, Henry David uh, uh, david nyúlnék vissza a aki a The Duty of the uh, színűkönyvé írta, ugye ez a polgári elégedetlenség, a polgári engedetlenségre van szükség. És a kétségbeeséshez kell eljutnunk ehhez. Tehát teljesen kétségbe ki kell ábrándulnunk a saját rendszerünkből. Ez még nem jött el. Majd, hogyha már 60 fok lesz, akkor lehet, hogy kiábrándulunk, kétségbeesünk, rájövünk arra, hogy egyénileg nem tudjuk megoldani ezt, újra megtaláljuk a közösség erejét. Ez, ez a 68-as ifjak, ezek a közösség erőt megpróbálták megtalálni, és megtaláljuk a válaszokat utána a technikai megoldásra, ahogyan, a, ahogyan, a, ahogyan egy új világ nézett, egy új világ, és valóban egy tudatot egymással. Én, tudat én, én pont ezért nem értettem azt, amit az Orbán mondott mert ő, ő arról beszélt, hogy a közösségeknek üzent hadat 1968. Egy szó, mint száz. Nagyon-nagyon köszönjük az észrevételeidet, Tamás. <gül> Nagyon szívesen, sziasztok! Hello, hello! Remélyük, nem mm. ezt meg a hallgatókat. Én, amit a Robi mondott, arra reagálni, hogy miért van az, hogy az emberek többnyire, hát hogy is mondjam... Miért van az, hogy, hogy a rabszolgatartók rabszolgaként viselkednek, vagy fordítva, tehát valami ilyesmit pedzegette? Szerintem arról van itt szó, amit nem mondunk ki, hogy, hogy akármennyire is igazságtalan jelenleg mondjuk a földbolygón a vagyonelosztása, akármennyire is tönkretesszük ezt a földbolygót, itt nyugaton akik ezt leginkább befolyásolni tudnánk, az az igazság, hogy soha még nem éltünk ilyen jól. És ez a, szerintem ez az, amiért a kapitalizmust kicsit kritikátlanul fogadjuk el, mert, mert valahogy úgy vagyunk vele, hogy jó, most, most jön, jön, most lehet, és, le, és ez még akkor is így van, ha most Magyarországon megszorítások vannak, és van egy csomó szegény ember, meg elvesztette egy csomó ember a munkáját, akkor is... A, Án blokk a, a nyugati társadalomra az az igazság, hogy, hogy igenis, most nagyon sokat fogyasztunk, és emiatt nagyon jól érezzük. Gergő, de nem, nem hallottad még azt a, a szólásmondást, hogy nagy ember nagyot zuhan? Én Na bocsánat, én nem azt mondom, hogy beigazunk igazunk van, én csak valahogy mm -hmm. azt, úgy értem, hogy azt kérdezed, hogy mi lehet ennek a furcsa jelensége. Na jó, ha... de akkor ez viszont egy ilyen szuicid, önpusztító optimizmus. Egy kicsit lehet, hogy az, de, de szerintem ö, ö, mindjárt átadom szavolcsas szót. Ö, bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy szerintem gyakran elkövetik a globalizáció kritikusai azt a hibát, hogy a, és szerintem ezt néha te is elköveted, hogy a jelenlegi rendszert a, a rabszolgatartáshoz, középkorhoz, ö, stb. Ezt hasonlítod, már pedig nem igaz, ez sokkal jobb ez a rendszer a nyugati nekünk, társadalomnak. Nekünk. Sokkal. Ne nekünk. A nyugati társadalomnak, ezt Aha, mondtam. Jobb, várjál, várját. Nem, nem azzal az a szóval mondtam. De ez most globális, várjál, a... de várjál, szerintem rosszul, rosszul modellezed az egészet, és most én kérek elnézést Szabolcs, de erre reagálnom kell. Szerintem rosszul modellezed az egészet. A nyugati társadalomnak régen is, mondjuk a régi rabszolgatartó rendszereiben is mindig voltak rabszolgák, és mindig voltak rabszolgatartó uraságok. A rabszolgatartó uraságok a palotában laktak, a rabszolgák azok pedig a külső kőső laktak. Most a külső putrik azok a harmadik világ, a paloták, az pedig Európa, Japán, illetve az amerikai Egyesült Államok. Tehát a, az a tény, hogy a régi rabszolgatartó rendszerek, mondjuk, akár a feudalizmus, akár a kapitalizmus, akár a, a, a klasszikus rabszolgatartó rendszerek, azok lokálisan működtek, ez pedig egy globális rendszer, ahol globálisan ezek a szerepek, ezek így elkülönültek, ezért aztán nem lehet azt mondani, hogy akkor Európában rosszabbul éltünk, hiszen akkor a rabszolgák még Európában éltek, itt éltek rabszolgatartóikkal, most már ezek elkülönültek, és most már a harmadik világban élnek, ezért az akkori Európát csak és kizárólag a mai bolygóval lehet összehasonlítani, hogyha korrekt összevetést e, akarunk. Ha érthető igaz, vagyok. Igazából, igaz, amit mondasz, az egy nagyon fontos és nagyon provokatív felvetés, ami, amit, mint felvetés, nagyon jó, de egyébként szerintem konkrétan nem igaz. Tehát szerintem a, a Föld bolygó is most éppen ebben a, ezekkel a nyomorult ö, ö, helyzetekkel együtt ö, is, is jobban él. Szerintem Kínában is úgy érzik, hogy jobban élnek, meg még lehet, hogy hogy Dél kelet ázsiában is úgy érzik, én nem tudom, ott valószínűleg ott kevésbé érzik úgy, de ott mondjuk nem éreznek romlást. Ez hamis, mert tarthatatlan. Hamis, mert ekkora különbségek és feszültségek vannak. Én nem azt mondom, ezzel nem azt akarom indokolni, ez a jelenlegi rendszer remek. Én csak azt próbálom mondani, hogy szerintem nagyon gyakran, el, és utána átadom akkor szabolcs neked a szót, hogy csak azt próbálom mondani, hogy én úgy érzem, hogy elkövetik a globalizáció és a kapitalizmus kritikai kritizálói azt a hívát, hogy nem veszik észre, hogy ez egy csomó jót adott. Ezeket nem eltagadni kell, hanem azt mondani, hogy igen, de. De mennyivel sok rosszat is adott, és ezért ez tűrhetetlen és tartatatlan ezt az a rendszer, bocsánat. Ja, semmi. Nem csak, a, amit te mondtál, ha jól értettem, akkor az egy, igazából egy ilyen materialista vagy anyagi szempontú közé, magyarázat volt arra, hogy azért nem olyan erős bennünk az indulat, mert jólétben élünk, és ezért nem a, én én a... Volt. Ja, ez, ez oh, jó, jó. Éppen, én, jó éppen, én egy jó másikat szeretnék fölvetni, mert a materi... szóval nekem az jut erre mindig eszembe, hogy azt bármikor el tudom gondolni, hogy még jobban élek. És általában az emberek is gondolták. Tehát hát durván elgondolja mindenki, úgyhogy hogy talán ez nem elég inkább én valami eszmeit látok benne, mert, vagy szóval szellemi tényező van ebben, hogy igazából és itt talán szabad kicsit apokaliptikusnak lenni a gondolkodásban, nyilvánvaló, hogy fejlődik sok minden a világban, nyilvánvaló, hogy, hogy jobba az egészségügy, az oktatás, később halunk meg, meg millió dolog javult. Én csak azt mondom, hogy hogyan lehet az, hogy, és most vagyok apokaliptikus kicsit, hogy mintha ez a rendszer, amiben mi élünk, ez lenne az, amelyik a lehető legkevésbé engedheti meg azt a polgárainak, mi magunknak, hogy elgondoljuk azt, hogy máshogy is lehetne élni. Miért? E ez, mintha nem hát férnék hozzá. Régen Szerintem sokkal kevésbé lehetett el én szerint, nem, sze, ö, Figyelj, régen te Tud, tudtad, kik a rosszfiúk, nem? Te egy gályán húztad a, a zenezőt, akkor tudtad, hogy az, aki bejön és veri rád az ostort, az, az a gonosz, nem? Vagy az a rosszfiú, az a te elnyomód. Tudtad, hogy a király az zsarnokoskodik, és az az amerikai háborúkra költi szóval a francia parasztok pénzét. Egyet. Szerintem akkor. akkor, ö, akkor az az volt diffalt, egy volt hogy A, a király jó. Az volt az értemzés, hogy a király jó. Nem, nem, tudom, én még nem beszélgettem 18. Igen, francia egyikünk parasztal, se. egyikünk se, igen, végül is ezt nem tudjuk eldönteni, ö, de itt most apokaliptikus voltam, jó, tehát ezt akkor nyeljük be, erre vissza lehet én, de én azt mondom... Biztos igaz, már most a legrosszabb. Ne, ne, ne vessük össze a múltal, én csak a jelenben, miért van az? És, és szerintem, hadd idézek föl egy ö, ö, beszédet, Heller Ágnesnek, nem tudom, látta-e valaki a Minden Tudás Egyetemén tartott előadását, nem? Abban mondta azt ő, érdekes egyébként, hogy az volt a címe, hogy a modernség, ha jól emlékszem, és nagyon hasonló dolgokat mondott egy, vagy írt egy posztmodern című cikkében. Tehát valahol itt összecsúszott ez a két dolog. De na, az egyik fő állítása az az volt, hogy abban a legújabb a mi világunk, hogy folyamatos kritikában van önmagával szemben, hogy semmi nem fogadunk el alapokat, hanem az első számú alapelv, hogy javítsuk a világunkat. Minden, amit kimondunk, azt, azt folyamatosan megkérdőjelezzük. És szerintem be van egy marhana csapda, mert, mert igazából még mégsem lényegi dolgokat, vagy mégsem kérdőjelezünk meg. Az nem. az érdekes, hogy ha most élünk a legjobban valaha, akkor talán nem, nem, nem indokolhatná az, hogy ez a mi nagyon nagyfokú jólétünk, vagy akár itt nyugaton. Ne kizárólag a következő ebédig láttasson el minket, hát hanem elenged, enged, engedje azt, hogy tovább, hogy hosszabb távon, a középtávon, vagy hosszú távon tudjunk gondolkodni, és gondoljunk mondjuk a gyerekeinkre, vagy az unokáinkra, mi következik ebből, az következik, hogy akármennyire is jól élünk, úgyis a következő ebédünkig fogunk látni, csak már nem, a, hogyha nem fogjuk a következő ebédet hiányolni, akkor, akkor akkor sem. Tehát nem, nem lépnek. Tehát ha nincsen a ma vagy a holnap veszélyeztetve, akkor ez nem eredményezi azt, hogy a két hmm. hét múlva, vagy a négy év múlva, vagy a húsz év múlva az előtérbe lép. Nem, nem eredményezi. Nem, nem, nem mert, az, mert az ember, én azt gondolom hogy úgy genetikailag úgy fejlődött ki, hogy ilyen, ilyen rövidebb távokban gondolkozon, hogy megszerezze a saját ebédjét, megvédje a saját törzsét, és a többi, és a többi. Na most, de, de régen se volt, e, bocsáss hogy csak nem volt veszélyeztetve így van, sem. Így van, tehát, nem, tehát pontosan ezt mondom, hogy ez mindig is így volt, hogy nem gondolkoztunk hosszú utára. Szerintem a Robi felvetés az nagyon jogos, hogy nem most, ha, te, ha tegyük föl, engedjük meg egy pillanatra játékint, hogy tényleg jól élünk, akkor nem most lenne az ideje annak, hogy pont amikor egyébként emiatt tönkre a bolygót, akkor pont most kezdjük el ezen gondolkodni. Na most erre nekem személy szerint az a válaszom, hogy genetikailag alkalmatlanok vagyunk a hosszú távú tervezésre, viszont az emberben az a fantasztikus, hogy van civilizáció, van kultúra, ki tudnak alakulni új gondolatok, ideológiák, például annak a gondolatnak is lehet terepe, hogy igen, hogy... Túl azon, ami a genetikai alapunk, azon, ahogy rövid távra tervezünk, gondolkodjunk hosszú Nincs távra. Oda. De ezt kimondta neked, hogy nekünk genetikai determinizmusunk az, hogy mi rövid távra tervezünk. <hül> hogy mi nem vagyunk képesek hosszú távra tervezni. Hát, szerintem meg ez a fogyasztói hisztériából fakad, is. abból, hogy kizáról abból, hogy arra kondicionál minket a marketing, hogy semmi nem számít, <hül> mint, a, mint a következő falat édesség. Az ősember sem tervezett te hosszabb távra, mint egy év. De, de szerintem egy nagyon szimpla dolog, hogy a következő falat édesség, Robé, ezt mondta, hogy értettem, hogyha következő falat nem lesz, csak akkor vagyunk képesek ugrani valami célért. Úgy tűnik, igen. De szerintem ez hülyesség, mert, mert 68-a se tudtuk, hogy meg lesz a következő faltédesség. Ezeket a negatív víziókat inkább csak választjuk arra, mert, hogy az indulatainkat valahogy ki tudjuk fejezni. Én azt mondom, ez a legszörnyűbb most, hogy, hogy, azzal, hogy a szabadságot a szemembe hazudják, én valahogy elhiszem, de nem tudok elgondolni millió dolgot. Például azt, hogy lehet, hogy, hogy, hogy nem tudom, ennek a szabadság nélkül, ami most extrém talán, anélkül nélkül mégis lehet, hogy jobban élnék, boldogabb. Nem? Szóval nagyon zárt ez a, a vadliberális gondolkodás. Hát az a, az a fő kérdés, amit felvetettél, és ez a legérdekesebb az egészben, hogy miért az elnéző félmosoly Miért? hogyha felvet hát bármi érdemi kérdést. személyesen érdekes, csak legfeljebb a bolygos Nem tudom, hogy ez az érdekes. Hát már De... hogy ne lenne az? De lehet érdekes. Hát már hogy ne lenne le reméljük, az? Reméljük, hogy, az. Igaz, hogy igaz, lehet elmagyarázni ez az... a félmosolyú embernek, el, hogy figyelj már itt. Ez ezt az elnéző hogy kéne le, lemosni az arcukról, hogy végre... Közben öklét rázza Robert. Ezt azért implicit módon azt állítjátok, hogy igazatok van. Tehát azt állítjuk, hogy igazad van te, ez te, azzal, bezeg, hogy mondjuk expliciten. Bezekte, te nem. Te általában azzal a szándékkal teszed a kijelentéseidet, hogy most tévedek, csak ezt sosem teszed hozzá. Ne higgyétek el, amit most éppen mondok. Az ellenkezőjét gondolom. Nem, hát az a fő kérdés, ami, amivel érdemes foglalkozni, hogy vajon miért nem hajlandóak az emberek komolyan venni ezeket a, hogy mondjam, ezeket az a felvetéseket, és miért mindig a naív, hülye vagy, vagy biztosítótűvel a fülében üvöltöző punk, vagy valami ilyesmi jelzőket kapod meg. Hát azt lehet le esetben. Fú, hát az nagyon a... szofisztikált, aki a... azt mondja rá, hogy biztosítótűvel a fülében üvöltöző punk. Hát a műsor elődjének volt egy kritikája a comment.com-on és ott írták rólunk azt, hogy egy kicsit izé hát biztosítótűs, jó... kicsit... Ez Nem izé... ez a műsor, eddig én úgy tudtam. Tényleg? <laughs> Tényleg úgy tudtad? Szerintem most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 Sziasztok! Elhitetik, hogy jól élünk. Melós hazamegy, magához veszi a 39 forintos tuskó gazdaságos sörét, nézi a tévét, és megállapítja, milyen okos, mert a győzikénél okosabb, és tudja az aktuális vízkérdésére kérdésére a választ. Milyen jól él, hiszlám a fókuszban kilencen nyomorognak egy kunyhóban, stb. stb. Korunk meg a marketingben elkápráztatott fogyasztója nem akar gondolkodni és legkevésbé sem lázadni. Írta nekünk Zozóka. Ez tudunk igazából, érteni. E, mint leírás szerintem jó ha elnézést, hogy így minősítettem egy SMS, csak úgy ez nagyon, nagyon durva volt igazából, elnézést is kérek a hallgatottól. <tos> e, e, Négyes, jót így ért. Nem, de, tehát e, csak az a kérdés, hogy hogy oké, okay, ezt látjuk, megértjük, de miért, és a miért az azért egy jó kérdés, meg hogy hogyan lesz ez másképpen, vagy lehet-e egyáltalán másképpen. Tehát Szerintem a leírásban valószínűleg, aki rendszeres hallgatója műsornak, az vagy azért hallgatja, mert idegesítést szeret idegeskedni, vagy pedig kb. ezekben úgy egyetért nagyjából a Robival és a, a, a vendégeivel. Tehát Arról beszélsz, aki egy hullámhosszon van velünk. Igen. 88-1-es hullámhosszon. Uh, ez jó. Na jó, a... <gül> jó, négyes. <gül> ami, ami, ami az érdekes, az talán az, hogy amit a Mólt is említett, hogy miért lehetséges az, hogy ezek az emberek, ezek lenéznek minket, vagy hogyan lenne lehetséges, hogy ne nézzenek le minket. Ez egy védekezés szerintem. Valószínűleg erről van szó. Tehát, hogyha valakit, És most hagyjuk, hogy minket le, ne privilegizáljuk már a rendszerkritikát. Mást is lenéznek, nem csak minket. Nem de csak nekem minket... a legszarabb, nem... ha engem néznek le, az nem? Világos. És minket sokan még mégpedig azért, mert egyrészt ostobaságokat beszélünk, másrészt meg szerintük ostoba dolgokról beszélünk, ostobaságokat. Na most már pusztán azért. <gül> <gül> mert bár lenéznék, külcsön, nem is... tudnak rólunk. Pusztán azért, de, de még szerencsésekről, mert még, még sokkal többen lenéznének. Igen, szóval, tudjuk hogy... az is. Ja. Szóval hogy, hogy mert az, hogy ostobaságot beszélünk, az tök jó, mert az egy helyzet, egy alkalom a vitára. Te tovaságot beszélsz. Azért, mert. Stb. Nem ez a probléma. A nem, az a, nem az a probléma, amikor elvitatod a másiknak az igazát. Az a probléma, amikor elvitatod a másiknak, a jogát a felvetésekhez, vagy amikor elvitatod a másiknak a felve másik felvetéseinek a jogosságát, az értelmét. Na most akkor, amikor megállapíthatóan a föld bolygó, az egy globális összeomlás felé robog, amikor megállapíthatóan, közgazdaságilag megállapíthatóan fenntarthatatlan az a rendszer, amelyben élünk, akkor ezeknek a kérdéseknek a felvetése alsó hangon is jogos én köztudottan szeretek kinyilatkoztatni, de ez most egy olyan helyzet, amikor különösebb kockázat nélkül tehetem ezt. Tehát akkor, amikor igen széles társadalmi csoportok utasítják Fogal... vissza ennek a kérdésnek a jogosságát, akkor úgy, hogy... a problémát bocsássál meg, akkor a problémának a gyökerét nem a kérdésekben, hanem inkább az ő attitűdjükben kéne keresnünk. Bocs, fogalmazunk úgy, hogy Alsó hangon legalább fölvethető a privát. Legalábbis érdemes a vitára. Jó, de azért nem állt a tudja a, a hallgató, hogy Gergő most teljesen önelbizonytalanodásban van, és ezért mindent visszavon gyorsan, amit mond. És ez a, ez a alap, ezért hallhatja ez, Akkor a személyességre tereljük a, a, a, a, a, a, a hát ez az Mindenki, hogy néz ki, szabolta, mi rajtad van. Most, hogy így személyes. Bocs, azt hittem, hogy. Tegyük Nem tudtam, hogy ing. Nem ja, hallom. ez ennyire. Na mindegy. Na, szóval a személy, személyeségre csak annyi, hogy Biztos mindenki szokott beszélgetni barátaival, a, az ő életének problémáiról, vagy a sajátjáról, vagy a, a aktuális beszélgető és hogy a szerelmével mi van, vagy a házasságával, vagy a munkahelyével, és ott is nagyon gyakran szerintem azt ugyanezt a fajta, nevezük struc politikának, nem tudom, ezt, ezt lehet látni, tehát hogy... Hogy néha a legkomolyabb problémákról nem hajlandó ö, valaki tudomást venni, és tipikusan mondjuk egy kisebb dolgon meg, meg kiakad, és azzal meg foglalatoskodik. De mondjuk egy alapvető struktúrális dolog az nehezen fölvethető. És akkor vannak persze az életben helyzetek, amik általában sok sírással rívással amikor ezek azért végül is fölvetődnek, ezek a problémák. Tehát lehet, hogy. hogy nem biztos, hogy a hasonlat pontos, de lehet, hogy, hogy ez a globális problémákkal is valahogy így van, hogy ez igyekszünk róluk nem tudomás lenni, és ez egy nagyon emberi reakció. <gül> <gül> <gül> <gül> ez a lefolytás, de, ez, egy... de, em... de az ember... ez emberi. De szerintem emberi jó, az emberi. Is emberi rául... de a pofánváglak az is emberi lesz, Tehát, a ez... a Emberi. Amit az ember amire az ember képes, mert a végtagjai meg az izom A jó barátodat a... pofánvágod, és ő ezt, ezt várja tőle tulajdonképpen. Ez, ez pont egy roppant emberi. Másik helyzetben visszaadja neked ezt a A szó, az ajasság, az ostobasság, ezek mind és nem csak tehát, a gyávasság. De, az... de, de bármire azt lehet mondani, hogy ember. Hát ez olyan emberi. És ezért, hű, tévedni én, emberi én, dolog. Én nem tudjuk. A, de várj én nem azt mondom, hogy emberi tehát jól van. Én azt mondom, hogy, hogy ugye te azt a kérdést tetted, hogy hogy lehetséges ez. Hát szerintem, úgy lehetséges, ahogy az előző esetek. De te Aki, de, a mond, de a Robi ezt próbálja mondani, hogy igazából az emberi tulajdonságok közül te egyetemelték ki és azzal magyaráztad. én tudnék olyat kiemelni, ami épp, hogy az ellentétes irányba kéne, hogy És A szolidaritás. De nem csak a gyávasság, hanem az, hogy, hogy mindig vágyunk problémákra, és hogyha túl jó az életünk, még akkor is keresünk, tehát, hogy ez a. Miért ez, ezt ez, ez ez tart engem ilyen Igen. szempontból. Na a, de a meg, De nekem van válaszom, hogy vajon miért, és ez egy picit legalább. 10 percet szállhatnak ennek, hogy, hogy ö, én fent a, nagyon konkrét dolgot fogok mondani, az első mondat nem konkrét, a többi az lesz. Szerintem igenis ez, ez a fejünkben van a probléma, a nyelvünkben. Nem tudjuk elgondolni, hogy hol van ö, a válasz. Miért? Ho, mm, mondjátok meg nekem, hol van például a, a kultúrában, hol van ez az ellenirány, hol van az, amely görben tükröt mutatatásonak. Például a könnyű zenében, ha jól tudom, mondjuk a pánkultúra az a korábban menő rock kultúrának volt egy komoly ellenirány. progresszív volt egyébként szerintem még, hogyha Orbán Viktor most vért is hány 68-szor beszéltünk, nem a francia egzisztencialisták szártkám, ugye pont egy ilyen ellenkultúrát alapoztak Szerintem meg. mindenhol ne Mindenhol lehetne mondani. Szerintem kiváló volt, de most, most Hol van ez? Hol? A zené, pop zenében hol? hol? Hát ugye fölzabált minden. De erre vagyunk kíváncsiak, És, de tényleg. Sehol, sehol. Ez nem ez a válasz. Tehát, hogy mindent ez a marketing gépezet, ez az üzleti szemlet, hogy minden ugye kommerciális gondolat, hogy nem tudom, a, a gördeszkázás ellen kultúraként indult. Most ugye a legnagyobb fogyasztói kultúra különböző ilyen, ilyen külön gadgetekkel, meg kis uh, ilyen póló, olyan trikó, nem? Tehát mindent bezabált. És én nem látom azt a helyet, ahonnan megtanulhatnám azt, hogy máshogy is lehetne. Ez nagyon jó. És feletés. a kultúra ennek egyik elsőleges szerepe lenne. És ezt a kultúrát egyszerűen kihúzták alól a talajt. Nem tudsz most ilyen, ilyen könyvet írni, ilyen zenét csinálni? Én, Nincs. Én ez. Mondjuk egyedül csak azzal vitatkozunk, kihúzták. Tehát ezt Kihúzódott, ilyen ki a cselekvés. Mi, mi magunk húztuk Mi ki magunk, magunk a, a, a, Úgymond a rendszer húzta, és itt akkor visszautalnék arra, amit a. a, a Mólt más kolléga mondott, e, ugye, e, e, tehát a, rendszer, a rendszerben van valahogy ugye a probléma, e, lehet, hogy, hogy az a baj, hogy az egész rendszer e, így üzemeltetve nem is tud mást kitermelni, csak az embernek azokat a rosszabb tulajdonságait. Tehát az előbb azt mondták, hogy miért egy, egy úgymond rosszabb tulajdonságot emelek ki, mert a jelenlegi rendszer politikailag ezt hozza ki az emberekből. Tehát lehet, hogy mondjuk, ha például kisebb felelősségi körökben gondolkodunk, tehát nem egy nem, nem, nem globális cégek vannak, hanem helyi kis üzemek, vagy nem tudom, kis gazdálkodás, akkor lehet, hogy előjön inkább a szolidaritás, előjön inkább a felelősség, tehát olyan értékek, amik most háttérben vannak szorulva. Tehát abban szerintem igazad van, Robi, hogy benne van az a rossz is, meg az a jó is az emberben. Ha, ha jól értettem, valami ismik mondta, hogy elég sokféle tulajdonság Igen. van benne, de azt az meg a helyzetek hozzák ki, hogy, hogy éppen melyik, melyik van ezeket a helyzet, színen. De nem csak a helyzet, hanem az embernek a tudatállapota, amit hoz korábbi kultúráknak az integrálásával, illetve elveszejtésével. Ezek a kulturális hatások, amelyeket mi, a ma embere, beintegrált a saját tudatába, illetve kiszórt, vagy lefolytott, ezek mind, mind, mind hozzájárulnak ahhoz a helyzethez, amelyben ő egy problémára reflektál, illetve egy problémától eltekint. Tehát ez, ezek is meghatározóak, nem csak a helyzetünk. És, és szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, hogy miért, hova lettek belőlünk azok a azok, a, azok az ösztönök, azok a drive -ok, amelyek korábban eredményezték például 68-at. Azt az egész, beszélhetünk Európa 68-áról, vagy mondjuk Párizs 68-áról, ami egy Végtelenül progresszív társadalmi átalakulást eredményezett. Beszélhetünk Londonnak a 68-áról és a Punk mozgalomról, ami egy szintén végtelenül erőteljes és végtelenül kemény ellen kultúra volt. Beszélhetünk a Kár Kárműről is, amit, amit említettél, de beszélhetünk az Amerikai Egyesült államok nyugati partján, San francisco lezajló ö, hippi mozgalomról, ami meg egy, egy másik vonalon valami nagyon-nagyon hasonló, de mindegyik progresszív volt a maga, az egyik az, az spirituálisan, pszichedelikusan, a másik az társadalmilag, egzisztenciálisan, de mindegyik megragadt valamit a kornak a leglényegéből, tehát a, a tökén ragadta a korszakot, és az eszmetörténetet, és a politikát, és a gazdaságot, és az életmódot, is és, és mindent reflektált a korra. Hol vannak ma ezek a szellemi áramlatok? Hol vannak ma azok az emberek, hol vannak ma azok a... a hol vannak a Timothy liri hol vannak a Terence McCannák, hol vannak, a, hol vannak azok a... Fő, hol vannak a Kamük? Szerintem van, van, adnának erre választ. Tehát a, a, most a, a rendszer képviselője, ugye korunk sikeres embere, mit mondaná erre? Hogy most, most ő, ők vannak Mindenhol, tehát ők vannak a kormányon, ők a hatalom, ők viszik előre a progressivitás a zászlóra került. Szerintem van progresszivitás, csak ez egy félreértett progresszivitás, nem az, hogy hihetetlen technikai fejlődés. A fejlődés a leglejáratottabb, legiszonyatosabb szó, nem a fejlődés nevében történt minden, ami rossz tulajdonképpen. És ez a fajta ellenirányú progresszivitás, amit nyilván utólag értékelünk mi annak, ez az, ami teljesen eltűnt. Hogy konkrétizálni egy kicsit a, a, az eredeti felvetést, és mondjuk hozzuk le Magyarország szintjére. Magyarország mondjuk a, a kommunizmus alatt, akárhogy is nevezhetjük azt a rendszert, valamiféle, különösen a Kádár rendszerben valamilyen kollektív hazugságra épült azért. Ugye a kollektív hazugság az úgy 56 környékén erett, és aztán, aztán egy, egy, egy közös össznépi dologgá vált, ami arról szólt, hogy hát igen, persze itt vannak az oroszok ezek a paraméterek, jó, hát... Sa többé, sa többé. Ezt mindenki ezt tudja, ez, ez talán már egy, egy lejáratott lemez, és remélem, hogy sokan nyilván hongyul a kivételével ebben egyet értenek. E, lejáratott persze... lemez, az kurva jó. Le... <gül> bocsánat, ez, ez egy raj, rajdi <gül> e, e, Viszont szerintem kevesebbet beszélünk erről, persze ebben a azért időre, időre esik erről is szó, hogy az új demokrácia ez a bizonyos harmadik köztársaság, ez bizonyos értelemben legalább ugyanígy hazugságra épül. Ugyanis az emberek, és, és eb, eb, ez szerintem a, egyébként a gyurcsánynak, az összedi beszédének az egyik rejtett kudarca, hogy ő egy ilyen igazságbeszédet kívánt elmondani, vagy mit tudja, mit akart, tehát mondjuk védekezhetett valamilyen szinten azról. hogy mondhatta volna nekem is, nem az elvtársainak igen, De most erről ezt már megbeszéltük, csak én most egy, egy, egy új problémáját vetném fel, egy sokadikat ennek a beszélnek, hogy nem beszélt, azt mondta, hogy a politika alaphazugságokról beszélt. Tehát könnyűleg a politika alaphazugsága szerintem magyar és ebben persze lehet, hogy nekem nincs igazam, az az, hogy minden egyes ember tudja, hogy a politikusok és a pártok szemtelen nagy összegeket lopnak. Mindenkinek teljesen egyértelmű és teljesen alapértelmezés, hogyha bármilyen beruházás van, ha egy autópályépítés, ha egy pályázat, ha egy bármi, akkor mindig nagyon vastagon, nagyon hatalmas pénzekkel van ez átített, vagy senki, de senki igazából szűk kivételekkel nem hiszi azt el, hogy a politikusok mást akarnának, mint ezeket a pénzeket, mondjuk... A saját zsebükbe juttatni, esetleg néhányan olyan differenciákat tesznek, hogy ők legalább maguknak lopják, és nem a nemzetközi tőkének, meg, meg, meg, meg hogy ők legalább mellette legalább jól csinálják, tehát olyan véleményeket halálkom olyan, hal, nem is ritkán az ember, hogy azért kell X pártra szavazni, mert igaz, hogy ők is ugyanúgy lopnak, de legalább mondjuk kevésbé lopnak, és. Vagy ők már loptak közben, eleget. Loptak már eleget, és. Közben... De ez a legdurvább. Bármelyik bár mellett ez az azért fel tud hozzani, tehát, hogy a, a melyik kevesebbet lop lopna mellett az azért, hogy hát ő legalább kövesebbet lop, amelyik meg többet lop, az már kilopta magát. <gül> <Illető> <gül> ők legalább úgy lopnak, hogy közben jól üzemeltetik az országot, a másikok meg úgy lopnak, hogy közben lezüllesztik az országot. Na most ez azért szerintem ez az egész, amiről nem szólt se Gyurcsány Ferenc, se Orbán Viktornak a saját kis összödi, illetve tusnádfürdői beszéde, ez a legnagyobb probléma szerintem, ami, ami mindenkinek alapért, tehát mindenkinek, a, még elkötelezett párthívek, akikkel néha beszél ember, azoknak is alapértelmezés, hogy még a saját önkormányzati képviselők is azért a húsos fazékba belenyúlnak. Ez szerintem legalább akkora hazugsága a mostani rendszernek, és legalább így kapcsolódik a téma ide, legalább a gátja annak, hogy bármilyen ideológiában, amit ezek a pártok fölvesznek, higgyenek, mint, mint a KDL rendszernek az alaphazugságai voltak. Tehát De mi azért, mert mi is tudjuk és még se teszünk semmit, és ezért szégyeljük magunkat, és nem De merünk. Most én nem is akartam ideig gondoltál? a pszichológizálásban elmenni, csak ha egyszerűen van egy olyan rendszer, ahol mindenki tudja, hogy ezek a legfőbb mozgatórugók, legalábbis az emberek igen nagy százalékában -e tökéletesen egyetért, még ha ezt felszínen senki nem is mondja ki, akkor már eleve egy óriási hazugság ugye, hogy felszínen nem mondja ki, de hát hogyan higgyük el azt az ideológiát ezek után, amit bárki mond, hiszen mindig azt fogjuk keresni, hogy ki jár jól ezzel, és igazunk is van, hogy ezt keresjük, hogy ki jár jól ezzel, ki veszi le a pénzt, hogy csap be minket, stb. Ez mindenki számára egyértelmű, ilyen terepen az ideológiáknak semmiféle, semmiféle értelme nem lehet. Vagy nagyon kevés marad legalábbis. És mi a válaszotok a igazából... Szóval én reméltem, hogy erről tudunk mit beszélgetni, de ezek szerintem... az, az ellenkultúra? De, de már önmagában az, hogy te azt mondod, hogy a gördeszkázásra rátette a kezét, rátette mocskos kezét az üzlet. De önmagában a gördeszkázás, mint ellenkultúra, tehát ebbe is érdemes belemenni. Az üzlet csak arra tudja rátenni a kezét, és csak azt tudja szponzorálni, ami alapvetően nem ingatja meg az ő pozícióit, ami nem ő, ami nem ő rá támad, nem, támad, ami nem vitatja el az ő helyzetét. Azt is bekebelezni, ha ami nem. eredetileg úgy indul. Mondjuk az az igazság, hogy ennek a műsornak is vannak szponzorai. Méghozzá nem, még, még nem sokára hallhatjátok is őket. Szóval, de nem, hogyha belegondolsz, mit jelent az, hogy a gördeszkázás, most, mert a gördeszkázás tehát ma az a gördeszkázás egyébként az a fiatalok többségének, ami 68-ban az utcakövek dobálása volt. Nem ma, 15 éve. Ja, kb. 15 éve, az, ami 35 éve, meg 40 éve volt az utcaköveknek a dobálása. Mit jelent ez? Lázadni akarsz? Lázadja gravitáció ellen. A gravitáció ellen lázadni, az is egy izgalmas dolog. Az is egy nagy kihívás. Tehát miért akarsz mindenáron az ellen a rendszer ellen lázadni, amelyik hozzájuttat téged a gravitáció elleni lázadás eszközeihez? Segít, tehát legyen szövetségesed a rendszer a lázadásban. Ne akarja, ne, ne akarja rendszer ellen lázadni, a rendszer segít téged a lázadásban. Mutat neked más objektumokat, amik ellen lázadhass. Ez, a, ez az alapvető kulcsa ennek. Tehát, hogy a rendszer szövetségesévé évé vált a lázadó fiatalságnak, a lázadó fiatalság pedig megfelelően igénytelenné vált szellemileg, hogy ezt a szövetséget, ezt a kinyújtott, mocskos, szaros kinyújtott kezet elfogadja. Hát belecsapja. Ebben most véletlenül nagyon igazad van, vagy nagyon találó legalábbis. egy ba, Egész barab, véletlenül. Barab, barab, barab, barab, ez egy van szép kép. Ez nem jó, akár, jó kép volt, igen. De... A szaroskezű gördeszkás, aki az imént fogott kezet a nagy tőkésre. Hát, én inkább arra gondoltam, hogy a, a, ahogy, ahogy nyújtja a lázadásnak a megfelelő celláját a, a számodra a nagy tőke, vagy az akár kicsoda. De leginkább a nagy tőke. Az ne, az de akkor ez a, nem csak a gördeszkás. Tehát, hogy akkor, akkor így látjátok? Tehát, hogy nincs ez a... Én múltkor volt szentsém látni, vagy volt pehjem látni Steve Jobsról egy dokumentumfilmet. De tudjuk ő az Apple-nek a Tultum, faktuma és Média cézár és milliárdos ember. Ő a nem A legdurvább National Geographicus dokumentumfilm hangnemben volt. Az egész ilyen nyalú tett Nyomasztó volt Az egész. Uh, de tényleg, tehát ő volt korunk hőse, akinek ugye az anyagi sikere azért ő megjelenti korunkat, és mit ad ő nekünk? Ugye a legdurvább, legmenőbb ilyen szuperjátékokat, nem? Tehát olyan mobiltelefont, ami, ami mindent tud. És olyan mp om lejátszott, és olyan számítógépet, amivel te vagy a legkirályabb. Tehát, hogy ez, ez, ez az, ami kultúrává válik tulajdonképpen. Nem? Egy egyébként nem a Micsoda. Bocsásd meg. Ezek az eszközök, tehát mi a kultúra? Nem az, hogy te olvastad ezt? Nem. Van, van iPhone-od nem? Szóval, hogy igazából föl, funkciójában fölcserélődnek ezek, és én nem de látom De arról azt, van szó, hogy az anyagiakból, az anyagiakból meríted azt, amit korábban a szellemiekből merítettél? Nem most hirtelen jött, és te most rákérdeztél. Nem volt Nem volt aranykor azért igazából. De... De... De... Nem de... volt aranykor, de vo... Vo... Tehát a... volt popzene folyamatosan ellenkultúra jelen volt benne, nem? Aztán lett mainstream, aztán jött. Most mi, a... hol van az ellenkultúra? Amitől a mainstream hogy Van érdekes? ilyen, vagy nincs? Tudod mi az érdekes? Hogy nem van... ismerem. Lehet, hogy az nem igaz, hogy ma nincs mainstream, illetve underground. Mainstream mindig is volt. Tehát már a 60-as években is volt macskák, meg már a 60-as években Fú. is volt, mint a 70-es években, amikor még bőven nyomultak a punkzenekarok, akkor is volt ABBA, meg Bonnie M, meg én nem tudom, mindenféle gagyi mainstream. Tehát mindig is volt mainstream. Még, azt nem vitelt, mindig is volt underground. Ja. A, a különbség az, hogy ma is van underground, de ma az underground, már nem politizál, nem foglalkozik társadalmi kérdésekkel, és leginkább instrumentális. És azért jó az instrumentális egyébként, hogyha nem, nem énekel, is nem énekel mert, nem is, mert, mert ő neki nem is profilja az, hogy társadalmi kérdésekkel foglalkozzon, Tehát nem arról van szó, hogy a szövegek történetesen a csajozásról, a bulizásról, a nyalásról, a gördeszkázásról, meg a nem tudom én ezekről a, ezekről a fogyasztási melléktermékekről és pócselekvésekről szólnak, hanem kifejezetten nem szólnak semmiről, nem is, tehát ő nem is vállalja fel azt, hogy ez, ez neki dolga lenne, hogy neki dolga lenne a társadalommal, ő, ő instrumentális. Tehát ő csak, ő csak, ő csak, ő csak zenélő, nem énekel. Mert a Frank-apa ő lázadó volt a zenében is, és mélyen lenézte. Jó, voltak szövegei, nagyon sokszor meg kemények is, de ő, de ő utálta igazából. Azt mondta, hogy ez fölösleges baromság a szöveg. Jó, hát. De szerintem zenében is lesz, de szerintem hol a... van? De akkor az az tényleg szöveg. De miért akkor a zenész volt a Frank-apa? A... Hát szerintem kibaszott nagy zenész volt a frank Cappa, igen. Most egy e? de... Egy <laughs> de, ö, de hol? Tényleg, tehát van Underground? Azt mondod, van. Van, van, Hol, persze, van, van. van. Most mondjak zenekarokat? Nem, nem, akár mondjál, de nyilván sem értelme. <gül> de, szóval, de most hogy, mi bitté, korai öröm, nem. vagy mondjuk a kolorsztár. Az... Ez szerintem ez nem underground. Ez egy szubkultúra, ahol önmagában mainstream, megvan a saját világ, a saját, a saját stabil uh, anyagi és rajongói bátisza, Jó, de, szóval jó, de, egy, nincs, jó, egy, de. Jó nem nem, jó nem jó egy mainstream jó van, van sok mainstream. De az nincsen közöttük feszültség, nincsen szemben áll Nincsen a viván, nincsenek a sztármagazinokban, nincsenek a slágerlistákon, listákon De satt, vannak az... a magok, de vannak a, nem tudom, volt fesztiválon, vannak ha, Lehet, ott... hogy nem hülyeség egyébként, amit a Szabolcs mondtál. Hol vannak a feszültségek nem a streamek között? De akkor mit jelent az, hogy underground? Én azt mondom, azt, hogy a mainstream mel szemben, egymással szemben, vagy le... hát általában a mainstream mel szemben határozza meg magát. Aha. És hol van ma bármi, Szerintem mindig egy ilyen a mainstream, mert önmagában zárt szubkultúra. Nem látom a feszültségeket. Nem hol van az? És a És lehet, Aha. hogy mind a, ke... amikor embo, nagyon egymással. De Tehát amikor nagyon egymásnak esnek, nagyon egymásnak esnek. De nem esnek, Tókió hotelt kéne utálni, hanem mondjuk Tókiót. És akkor az már de, underground. De most lenne. adom a választ a kérdésre. Tehát szerintem amikor nagyon egymásnak esnek, és nagyon ellen, és akkor az demagóg sokszor, és ostoba is és való, ahogy meg is történik. De azt mondom, ez a fajta ellenirányú dinamizmus, ez az, ami fontos az, hogy változhassunk, ne elsüppedjünk ebben. És szerintem ez nincs. Ez nem van. És miért nincs? Akkor viszont adjuk meg a választ erre is. Nem értem.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 Valagnyi sms kaptunk. Ami most van, az inkább terjeszkedés, mint fejlődés. Amitől fejlődésnek tűnik, az a betűk, hangok állandó felcserélésének köszönhető. A real fejlődés, az vertikális és tudati, írja az SMS író ez nagyon tetszett. Aha. Ami most van, az inkább terjeszkedés... Mind... Jó, igen. tetszett. Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Kicsit, ez kicsit jobban kifejti, Jobb. amit az előző próbált. Egyiptomban 5000 évig a túlvilágkultuszának éltek. Az etológia felismerései valószínűleg hamarabb rávilágítanak a tévedésekre. E pursi múve. Én meg ezzel, ezt ezzel, ér ezzel értek baromira egyet. Ehnaton írja. A bolygót az ember nem képes tönkretenni, de kiprovokálhatjuk, hogy a bioszféra eltörölje az emberiséget. Na no, azért ne egy ebben olyan biztos. A bioszféra nem tud törölni. Mi töröljük el az emberiséget? Vagy a bioszférát is? De Gaia eltörölheti. Nincs Gaia. Nincs Gaia. Haló? Szerbusztok Nagyon sokszor elhangzott, hogy, hogy mennyire jó ez a társadalom, és mennyire így jó, úgy jó, amúgy jó. Nem. Nem, ez a kapitalista társadalmaknak a legnagyobb problémája, nem csak ez a Kína, India, stb. A kapitalista társadalmak belső romlása, az belső értékválság, szellemi, lelki, fizikai bomlás van, ez erről beszélgettek, még a, a, a forradalmi attitűdöt is beolvasztja Vagyoban a méhszín, és az erkölcsi, vallási, kulturális szemét és kulturális összeomlásban van. A, a maga, a nyugati társadalmak, a kapitalista társadalom, szociális, egészségügyi, ö, hihetetlen közgazdasági problémái. Az, kivu, az okokról is a dolognak a kivutásáról tudnál valamit mondani? Miről? Az okokról, illetve a dol dolognak a kifutásáról. Az okok nagyon egyszerűek. Az okok az sajnos a, a szemét gazdagok Tehát az okok az a, valóban a Rockefeller, Microsoft, azokhoz köthetők, akik uralkodni akarnak. Mindig megvolt ez az uralkodás, és ez egy hihetetlen rendszer épült. Ez a hihetetlen rendszer már eltávolít attól, hogy én érezzem azt, hogy ehhez közöm lehet, mint egyén. Hát milyen attitűdöt sajátítsak el, ha nem a, a cinizmust, vagy nem azokat, amiről beszélgetünk, és, és, és a, a, a, a lázadást is eladom, is termékké varázsolom, de tulajdonképpen mindannyian tudjuk, hogy az okok az egyébként valóban a tudat, a szemben nem nézés, de ez mindenkorban volt egy ellen tehát most is megtörténhet. Na jó, és mi lehet a kiárat? Hol van a kiárat ebből a a, először mondom, tudatosítani kell, hogy mekkora nagy a probléma. Belül is van rohadás, nem a külső problémák. A külső problémák már egy belső rossz működésnek a jelei. Tehát a... a mi volt még egyszer a kérdés? Nagy hova futhat ki egyébként ez a válság? Hát ez a válság odafut ki, hogy megfelelő mértékben kétségbe esnek a, a. Igen, a és akkor mi lesz? És közösségi ö, megoldást fognak rá találni. Miért nem? Igen, de fel, felülről, felülről lesz a dolog megoldva, vagy alulról lesz a... a. Felülről is, és alulról is egyébként, mert ez a társadalom nem jó, nem érezik magunkat még a bilgét sem. Tehát, hogyha eljutott arra a fokra, amire eljutott, megpróbál jótékonykodni, adakozni, észrevette a problémát. Valószínű, hamarabb veszik észre a problémát, akik uralkodni akarnak. Mi is észreveszük, de mi a bőrünkön érezzük, és, és, és, és uh, valóban a média és a manipulációban, megtaláljuk a megfelelő attitüdőt nem tudom olyan, beszessük körmünket feketére az arcunkat is, tehát ezek mind ilyen eltozgások. Valójában a tudat, a kétségbeesés miatt egy új tudatot fogunk elsjártítani, és egyszerűen el kell kezdenünk máshogy élni, új életmódot el kell kezdenünk ha nem teszünk, meg valóban eltörül minden. Én bízom az ember képességeiben, hogy megoldja a saját problémáit, magára megtalálja a választ, hiszen, hiszen belőle indult ki a probléma is. Köszönjük szépen, Tamás! Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat mint fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg Apokalipszis RT. Ö, ne, nem akarom ö, erőltetni a dolgot, de az előbb itt felvetettem, és tényleg, hogyha nem, nem érdekel benneteket, vagy nem tartjátok fontosnak a témát, vagy nem tettjátok igaznak a felvetését, akkor hagyjuk, hogy mi a helyzet a magyarországi hazugsággal, ami megakadályozza azt, hogy bármilyen ideológiában higgyünk. Tehát nem egyetértettek esetleg abban, hogy hogy. Szerintem általánosabb a probléma. Tehát amit mondasz, az is egy tünet, vagy egy kis apró arca ennek az egésznek. Érdekes, írja Várda Agnes. Mindenkinek van válasza, pedig nem tudjuk még a jó kérdéseket sem. Először gondolkodjunk sokat, együtt a legjobb kérdéseken Na, nagyon nagyon más kérdés túl, hogy túl. ez hogy, a, ez ilyen misztikus hogy, más kérdés hogy, hogy ez ez bizonyos szempontból igen, és akkor most mit tegyünk, tehát most szerintem pont ezt tesszük, tehát nem, nem együtt gondolkodunk, tehát a gondolkodásnak az egy, az egy része, hogy elmondjuk a véleményünket, akkor a másik fél is elmondja a véleményét, és ezáltal változik a magunk véleményünk. Na, a ez, az. Na ez az, de akkor nekünk mi a, mi a nagyfokú szemrehányásunk, mi ennek a műsornak az alapfelvetése, hogyha nem az a szemrehányó, a szemrehányó körbetekintés, a mi részünkről, hogy a közös gondolkodást mondta fel, ennek a jelenlegi nemzedéknek a sokasága velünk. Hát Akkor, amikor megvonja a vállát... Meg nyilván frusztráció is. Hát, hát ki szereti, ha negligálják a mániáit? A mi mániáink, a, a, a föld pusztulása, társadalmi egyenlőtlenség, meg a, a háború irakban mindig az a hülyeségekkel foglalkozunk. De én egyébként megfigyeltem ezt. Tehát, hogy így, amikor először kerültem beszélő viszonyba a jelenlegi Magyarországi véleményformáló értelmiséggel. Amikor minket meghívtál? Igen, ekkor történt. És most kikre gondolsz, vagy hát, itt mi, mi, tehát hogy nem Tehát Kéri László vagy. Na, hát, na, le, vagy nem, László. Nem, nem kifejezetten őrágondolok. gondolok. Vagyis? Nem kifejezetten őrágondolok. mondjuk én, amikor közösen dolgoztam, mondjuk Fáji Miklóssal vagy Imrével és felvetődtek ezek a kérdések, akkor mindig azt tapasztaltam, hogy ne már, ne csináljál már, ne ni, ni, ni, mai ciki dolgokról beszélgessél már, és már azért, mert itt ülünk veled, rólunk is azt fogják gondolni, hogy ilyen hülyeségeken gondolkodunk, a, mint te. Annyira te az durva, az... mondasz. Tehát ugye a, a Parako Vács, aki ugye ebben a milyen vetélkedőben, a Activity címben, <gül> ugye, tehát ő a, a így vált mainstream-é, tényleg. Tehát erről veszek mainstream évált vált minden ellen kultúra. Tehát ennél több ciki. Hozzászólhatóak vagyunk egyébként a www.pontfm.hu per fórum ö, szájton, ami a fm -nek a fóruma, és ezt jól fejeztem, ki, van itt, van itt velünk egy informatikus. <gül> <gül> szóval, hogyha itt akartok, akkor hozzánk szólhattok, és akkor azok is eljutnak majd hozzánk, meg azok is megvitatásra kerülnek. Ez, a, ez az olcsó Jánosoknak való vonal, mert hogy ez teljesen ingyenes. Bár mm. nem igaz, mert mindig azt szokták mondani az internetre, hogy ingyenes, de ez nem igaz, mert az internet nem ingyenes. Én tudjuk. Haló, halló! halló. Hello, szavasztok! Szervusz! Alapkérdésekről szeretnék beszélni veletek. Arabkérdésekről? Igen, mi a, mi a különbség a piacgazdaság és a kapitalizmus között? Mert ezt mostanában nagyon elmossák. Hát ez szinonimának tűnik nekem. Hát nem, a piacgazdaság, a belegondolsz, ahhoz pénz se kell, az már az őskorba volt, tehát amikor az állatbört cserélték Nyilhegyre, akkor már működött a piaca. És mit, pénz, tanuljunk, pénz mit, mit tanuljunk mi ebből az okosságból napjainkra vonatkozóan? Ha, hogyan segít ki ez minket szorult helyzetünkből? Hát ha az, tudjuk a problémát, akkor az közelebb is hmm, Köszönjük szépen, szerintem most már sokkal közelebb is vagyunk a probléma, probléma megoldásához már is. Szóval, szerintem arra, arra utalta telefonáló, hogy, hogy bizonyos szempontból szükségszerűnek tekintjük azt, ahogy most működik a, a kapitalizmus. Már, és valahogy, valahogy mintha csak az az egy válasz lenne és az, az is csak ilyen nagyon nem mainstream tehát underground válasz hogy, hogy, hogy az egészet eltörölni valamilyen irányból, pedig elképzelhető akár az a abszurd dolog, hogy az igazság a kettő dolog között van tehát a kettő között, nem, nem arról van szó hogy, hogy, hogy el kell törölni teljes és a piac mindenre alkalmatlan, hanem Mondjuk tök máshogy kéne csinálni, meg sokkal nagyobb porlátokat most itt, szóval, hogy most ilyen demagógan hangzik ez, de szóval, itt most nem arra van szükség szerintem, hogy megtaláljuk az új egyensúlyt, hanem, hogy kibillentsük az ingát, nem? Aztán majd ez beáll valahol. Nem, hogy arról van be... szó, hogy a régi egyensúlyt megszüntessük. De így van. Halló, halló. Halló, sziasztok. Hello. Uh, én azt szeretném hozzá szólni a műsorhoz, hogy... Uh, a megoldás abban van, hogyha azt eltörjük, ami a hibát okozza, a fő hiba pedig az, hogy átlendültünk éppen, kibillentünk az egyensúlyból, hogy jó, piszkáljátok a kérdést, tehát jó helyen van a probléma piszkálása. Tehát abból az egyensúlyból billentünk ki, hogy ugye először volt a feudalizmus, és aztán a forradalmak után Európában sorba kialakult a kapitalista társadalom, Angliába először, aztán Franciaországban, király a, a stb., és szétterjedt egész Európában. De kelet, keleti blokk az valahogy nagyon nehezen tudta ezt átvenni, de végül ö, jött ez a, a csörög a mobilon, mindegy, nem érdekes. tehát ö, minket. A dolog lényege az, hogy a szocialista országok ö, ugye átbélentek a kommunista irányba, a másik nyugati blokk pedig maradt a kapitalista irányba. Közben rohadt az is, tehát érezték az ottani, a 68-as diáklázadások pont ezt bizonytják, hogy az is rohadt, Azért, mert az meg túlságosan a magánkézben, a magánirányban ment. Hát de ma, ma mennyire? Hát de, de, de, ez, de ez, ez is, ezért is nevetséges Orbán Viktornak a felvetése. Én, én meg monomániákusan mindig ehhez térek vissza, de. mert hogy annak idején 68-ban még sokkal, de sokkal szociálisabb rendszerek voltak Európában, mint most. Tehát 68-ban az a lázadás, milliószor, kevésbé, milliószor uh, kevésbé volt indokolt, mint lenne most. De most nincsen lázado lázadás, lázadozás most, fogyasztói testpetség van, holott éppen most kezdik lebontani azokat a szociális intézményrendszereket, amelyek 68-ban még javában álltak, és de működtek. Ebben sincs igaza Orbánnak, hogy 68 az ilyen értemben nem nyert, vagy tehát én nem érzem 68 azt. 68 vesztett. Igen. Ne, a... Hát na, Orbán, Orbán, az... Orbán arról beszél, hogy 68, 68 nyert, 68 nyert, <gül> és 68 <gül> megszülte a píszmust. Tehát ő arról beszél, Orbán arról beszél, hogy 68-nak a következménye a píszmus, mi, vagyis mi az... a píszmus? A píszmus az a politikai korrektségnek a kultusza, ami arról Tehát szól, az az, hogy hogy... nem szabad zsidózni. Hát de Orbán azt mondja, hogy aki a nemzetről beszél, azt már leantiszemitázzák, aki a közösségekről, családokról hmm. beszél, azt lehomofóbazzák, aki, aki a, a kereszténységről beszél azt klerikalizmussal vádolják. Aki a Kisztárkultuszról beszél, azt Keresztény demokráciával vádolják. Szóval, szóval Orbán Viktor azokkal a felvetésekkel élt, és ez a legérdekesebb, hogy, hogy a PC gondolkodás és a pc kényszere a politika csinálókon és a társadalmon. Az, ez a legnagyobb. Az 19, várjál, de hogy az 1968 szült -e. Pont és? az az 1968, ami fölmondta az összes addigi PC elvet. De az de... volt a, ugye az, az, az itt, a, a, ha jól tudom, a történetik össze ezek kapcsolatban, hogy 68-ot az első olyan, ö, ilyen forradalom, is mindenképpen, ami győzött, és nem tudott, ha, nem tudta átvenni a hatalmat. Tehát ez a szörnyű ebben, hogy az volt az utolsó, ez volt tulajdonképpen a, a baloldal halála nyugaton. És ö, ö, én... Szóval, hogy én látok ebben valamit, most nem, nem úgy igaz ez, ahogy, ahogy Orbán Viktor mondja, hogy nem ez a lényeg. De tényleg képzeljék el, amikor jöttek itt a protestánsok, és nagy hitviták voltak a piac téren. Most akkor itt leállítjuk a kávidistát, aki nem tudom én antikrisztusnak mondja a pápát, hogy, hogy elnézést, ilyet nem lehet mondani, hát ez teljesen ez, ez a gyűlöletbeszéd törvénybe ütközik, és maga itt ne térítsen. Én, én, én rühellem szóval a pi... Így, én erről van szó Én rühellem a pi... Várjál, én én kiütést kapok egyébként attól, hogyha folyamatosan a piszizmus kérik rajtam számon. De ne 68-al azonosítsuk a piszizmusnak a születését. Ne Megvalósítást. Nem 68-ban született. Egyet nincs, értünk. Tehát az 68 az összes, összes piszi dogma felmondását jelentés, nem a megszületését. Orbán Viktor olyan dolgokat most össze, amiknek én fél, nincs egy kapcsolatú. Is én nem Orbán Viktor mellett mondtam, hanem azt mondtam, hogy te, ahogy megfogalmaztad, nem volt egyértelmű, hogy, hogy ez nem amblok elvetendő, hanem hogy értsük azt, nem. hogy mi a szörnyű, tényleg a az, is... hol van abban a legundorítóbb dolog, a, amit, a a egyik, musban... amit a történet valahol fölhozott. A van az a legundorítóbb, amiről már mi beszélgettünk egyébként korábban sokat, Szabolcs, hogy ha te fölveted azt, hogy ne haragudj Szabolcs, vagy mondjuk én, én azt mondom neked, hogy ne haragudj Szabolcs, én nem értek veled egyet, mert szerintem mondjuk például az eleve elrendeléstana az egy hülyeség, szerintem igenis van szabad akarat. Én ezt felvetem és erre mondjuk a Gergő azt mondhatja, hogy én sértem a szabolcsnak a vallási meggyőződését, és én most belegázoltam a szabolcsba, és én szégyelljem magam, és hogy én most kiiratkoztam a nyugati civilizációból, holott a nyugati civilizációnak a legalapvetőbb hagyománya az az, hogy igenis minden olyan kérdésben, ami megoszthat minket, ami a mi nézeteinket közelebb, távolabb, egymáshoz képest bármilyen reláció meghatározhatja, azokat kicseréljük, és igenis egymás szemébe nézünk, és nyíltan megvaljuk egymásnak a gondolatainkat, és ezzel nem ellehetetlenítjük a másiknak a meggyőződését, hanem igenis tisztel, tiszteljük a másikat, és a tiszteletünknek a jele az, az, hogy azt mondom, hogy szabolcs szerintem hülyeséget gondolsz Egyet, ezzel a kapcsolatban. Ez íznak. így van, ez a legfőbb hagyománya a civilizációnak, és a legundarítóbb dolog ez a pisz. Ez, ez egy pizzi... hagyománya, de, de jó lenne, ha az lenne. Ez egy de de, jó de, jó tényleg tényleg egyébként. A vitába bocsátkozásnál megtisztabb dolog mi lehet? ez mindig utáltam. a Péter és Pázmány Péter, akik ellenségek voltak, mégis képesek voltak a vitára, ugyanúgy, hogy szécsényi és, és Kossuth, akik szintén ellenségek voltak, politikai ellenségek voltak, olyanok, mint Gyurcsány és Orbán egyébként. E, fú, fú nem <gül> nem... Ez most nagyon most jó. Mondja, <gül> most jó. Kérlek, most, most <gül> szégyellem magam. Most szeretnék bocsánatot kérni. Szerették a, a, a komponat. De, de miért, miért nem, miért nem fikázhatnád Kossuthot? Fikázhatnám, de Érde. nem, nem fikázhatnám. De, de, ne de, de, de azért ne így. Így. azért, <gül> azért. <gül> <gül> Ha, ha, ja, Istenem, ez nagyon szégyenlő. Óriá, óriási. Óriási. 10, 10, 10, 10, 10 perces némasággal fogok vezekelni a hallgatók, illetve a szétség és maradva, maradva a politikai inkorrektségnél, tehát ö, én, én egyébként egyetértek. Bár nem értek egyet azzal, av, av, amit a Robi mondott, hogy ez egy, egy annyira szörnyű dolog, én el, elintézném mondjuk ezzel az egy mondattal, hogy talán ha az udvariasságot a helyére tennénk, akkor így körülbelül minden rendben is volna. Tehát Egyrészt az agresszív ostobasságot tegyük a helyére, ami mindig ciki volt, nem? Tehát, hogy igen. Voltak, nyilván Egyrészt ne az... legyen ez társadalmi norma, de hogy harcunk kellene, Ez iskreditáljuk a, a vita kultúrát, udvarias, olyat, akkor az egész politikai tesszük. korrektségre nincs szükség, ha pedig nem udvarias, akkor csak azt tanulja meg, hogy hogyan kell kódolt módon esetleg bizonyos dolgokat elmondani. És idózni. Igen, de... Bocsánat, most én voltam ilyen Kódot módon bizonyos dolgokat elmondani. <gül> Igen, tehát te azt tanulják e meg, hogy pici. hogyan kell kódott módon e, beszédében. Egyébként, Nem? én azt sem értem ebben az egészben, hogy oké, okay, tegyük föl, hogy a politikai koreszség szörnyű, ahogy a Robi meg Orbán Viktor mondják. <gül> És talán még Kossuth is mondaná. Ö, ö, anyád. De, de most ebben egyet. jó szóki. Nem, nem, nem csak, mondjuk a Orbán az 68-ra terheli az egész PC-nek a születését. De, de abban egy, egy, hat, igen, másról erdezteti, de mind a kettő, mind a két jelentős gondolkodó, Kossuth, <laughs> Orbán és Puzsér. E, ezt, e, ez olyan, mint az öndönt, iszik vagy vezet, egyszerre a hármat ne csinálja. <laughs> Kétféle ember van. Ö, Mert az én... a halál gyerekek a vicceket kezdtek elmesélni. Tehát a kö következő nekem a probléma ezzel, mondjuk tegyük fel, hogy tényleg szörnyű dolog ez a politikai korrektség. Na de ez a legnagyobb baj. Tehát én azért el tudnék képzelni egy egész jó világot, ahol hát ez az egy apróság, hogy basszus így nem lehet zsidózni, hanem csak nem tudom, mit lehet mondani, hogy származásában terhelt, vagy valami? nem tudom, ilyeneket lehet Hát azért ezt valahogy csak túlélnek már, uraim, hogy tehát a politikai korrektségek vannak valóban De olyan két órás ez a műsor, csomó, mind erről beszéltünk, és erről is kell, mert ez megint egyik tünete. ezt Orbánnak válszom, aki azt, ja nincs ott, nem arra az Vagy kosút Ezt a hármat mindig keverem. Franzva. Szóval hogy, hogy ez a, De tényleg ez a legnagyobb probléma, hogy behozta ezt a vacak, ócska szemét politikai korrektséget, és akkor ezért ez, a, ez az ellenforradalom? Hát azért, azért ennél vannak nagyobb bajok is, amit egyébként szintén nem 68-hozott. Jó, de az, hogy a piszizmust meg a neoliberalizmust, meg mind azokat a dolgokat. amik egy tisztízmus egyébként. Mert most találtam. De azért van, mert beszélünk róla. Ez is a posztmodernek. Egyik, egyik tök jó találmánya egyébként, hogy nem tudsz hülyeséget beszélni, mert amit éppen mondasz, az megteremtődött ugye Igen, a nyelvi nem hát Most mondtam hát, ki. Mond nem hallod. <gül> <gül> hello, hello. <gül> Ez Egy érdekes és értékes hozzászólás <gül> volt, és egyébként körülbelül tökén ragadt a korunknak a leg, legfontosabb válságára. Hát, Kommunikálhatatlanságot. Tök én ragadt. Halo, Hello. Nem tudtam végigmondani, a lényeg az, hogy a 19. századra kialakult két alapvető eszme, a magán és a közösségi. Tehát a közösségének a képvisel Marx is Engels, hogy közösségi tulajdonban mindent, és akkor minden jó lesz. A másik eszme pedig a nemzeti összefogás, a nemzeti, tehát a nacionalizmusból kifejlődött, annak a szélsőséges iránya, oldalhajtása, a fasizmus, a fasodi kombatimento, tehát nemzeti szövetségisták. Ö, nem... Bocsán, bocsánat, hogyha közbeszólok, csak a másik telefonon is ígtelenül csörögött a másik készregen, neki is muszáj teret adni. Köszönjük. Halló, halló. Halló, sziasztok, és segítenék a sorstalanok. Sors ez egy ismét egy nagyon szép politikai korrekt zsidózás, így van. Tehát igazából pont ez, ez szerintem tök jó, és köszönöm szépen, vagy köszönjük szépen. Mert, mert ez egy tök jó példa arra, hogy mennyire értelmetlen a politikai korrektség, mert ugye azt mondjuk, hogy nem szabad zsidózni. Egyébként uri úriember nyilván nem is gondolja. De nem e? azért nem zsidózik, mert nem szabad, ha? vagy nem piszi, hanem azért, mert belátja azokat a társadalmi összefüggéseket. az A pizza kívül szavakat, az, az úriember és. A Correct. Jó, akkor bocsánat. <gül> Tehát, de nem. ugye egy úriember ez korrekt. Hát tuk. erről szól ez a történet. Én ezt a szót Nem, én nyilván nem ellened szól, hanem az, hogy, hogy ez az úriemberség, ide az, hogy ugyanez. Oké, okay, csak azt akartam mondani, hogy amit a telefonál, ha jól értettem egy szóból, hogy mit akart mondani, hogy ugye megtiltjuk a zsidózást, ugye hatalmi eszközzel, és nem, akkor hát mi történik? A... Kitalálnak szinonimát, lesznek helyette sorstalanok, változott bármi is a világ, azt hiszem, hogy ment egy kicsit hátrébb ezáltal. Képmutatóbb rá. lett az aljasság. Ugyan, az, ugye, így van, így van. Ugyanez a golymotorosok, ugye? Hm? Mi, mi, mi nem mondtunk semmit. Nehát, mi hát góly... még hát ők hívnak minket. tehát hát ők találták ki ezt a szót ránk. Igen. És így magunkat nevezzük meg, és ilyen módon zsidózzuk le azokat, akikről most nem beszélünk, hiszen magunkról beszélünk. Mennyi, mennyivel egyszerűbb benne ha azt mondanák, hogy az zsidók, és akkor egyszerűen ezen lehet. mondjuk azt mondaná, hogy mi vagyunk a nem zsidó motorosok. Igen, vagy lehetne ezzel, lehetne ezzel vitatkozni, vagy azt mondani, hogy öreg talán olyasmiről beszélsz, amiben szerintem ezért és ezért és ezért nincs igazad, vagy hülyeség, vagy számomra visszataszító, de a, ha valaki azt mondja, hogy sorstenok, azzal már vitatkozni sem nagyon van kedve, az emberek, más kérdés, hogy aki zsidózik azzal se, de hát ez már csak a kedv kérdése. Haló, haló! Uh, Neked Ez a véleményem, ez az előző úr is alátámasztotta ezt, hogy ez a jólét, hogy jól érezzük magukat, meg minden, ez tulajdonképpen egy proto-fasizmus. Jelent proto? Jelenti, hogy csak a kölcső feltételekbe kell valamit is segítség, és azonnal kialakul. Tehát még nincsen, nem az. Látod, ennek komoly Tehát, tehát a fasizmus démona kering itt a világ körül, fölül. Kísértete járja be Európát. Igen, de szerintem ez a piac... Hitler akkor vett, tudott, tudott hatalomra kerülni, amikor 29 után nagy gazdasági válság volt. A feltételét. A tőkések megteremtették a feltételét, hogy És pontosan azt mutatja, hogy, az De hogy hát tehát, a... hogy? Tehát, hogy sőt, bevitték a saját cégeknek. Nem, nem csak azzal, az azért nem, nem, komoly, nem, komoly, nem, komoly pénzt, nem, pénzt nem, ők állt Hitler kampánya azt, mögött. Azt nagyon gyakran elfelejtik és ezzel e, egyetértenék én a telefonával Hitlerrel kapcsolatban, hogy ő alapvetően a német gyárosoknak a pénzé. Tehát ő nem csak egy egyszerű elégedetlenségi mozgalom volt. Vagy, nagyon komoly pénzek álltak meg. De van a mások mögött is, nem? Tették, ...hogy a baloldalt minden téren, minden téren támadja. Ugyan Így van. most, hogy már 68-as baloldalt is meg kell támadni. Mert De mert hol van mama? A szeretném kérdezni, hogy hol van ma baloldal? Mert én megmondjam, hogy mit látok? Én két jobboldalt látok ma Európában. volt baloldali De hányban? Hányban? 68ban! Arról beszélek, hogy én ma két jobboldali irányt látok Európában. Az egyik jobboldali irány az, az a neoliberális irány, amit a Tony Blair képviselt. Aztán talán majd majd meglátjuk, hogy a Gordon Brown mennyire fogja ezt képviselni, amit a Schröder képviselt, Ö, és, és látok, egy, látok egy, egy ilyen. valamennyire populista nacionalista jobboldali irányvonalat, amit pedig a, pedig a, a sárközi képvisel de de de de ez, de ez egyik sem fas, de de ez egyik sem a Hitler értelemben fasiszta. ezek nem ez az egy olyan proto de ezek de ezek, de, te, de várjál, várjál várjál te egy állam te, egy, te várjál de te, egy, de, te egy, de te egy egy Hitleri, hitleri emlékeztető fasizmus rémképét látod az én nem. nem azt mondom, hogy ez törvényszerű, csak azt mondom, hogy megvannak itt Magyarországon annak a feltételei. Köszönjük. Hát segítséggel meg, Köszönjük. Hát én bal oldalon komoly erőként csak a mm. halmosi Petit láttam. Én nem, én, nem, én, nem, én nem látom elképzelhetőnek ezt egyébként. Én, én, én, a, én a megvalósult fasizmusban hiszek a protofasizmussal szemben. A megvalósult fasizmus itt van, hát, mi, itt mi? van köztünk a piacfasizmusa. Az itt van, az jelen van. A kizárólag a profitorientált, kizárólag a profitérdeket ismerő cselekvésnek az omnipotenciája, ami, ami jelen van. Persze, de hiába ismétli magát a történet, mindig azért más arca lesz ennek a, ennek a kiszolgáltatottságunknak, nem? Világos. Nyilván. Halló, halló. Halló, sziasztok, Robert vagyok. Hello. Hello. Uh, én itt elgondolkodtam itt ezen a PC dolgon, és én rájöttem, hogy mi lehet esetleg a gond hogy nincsenek ma nagy, nagyon példák. Tehát olyan példák, vagy olyan, olyan emberek, akik mondjuk benne vannak a szó jó értelmébe legyen az média, vagy politika, vagy, vagy bármilyen területe az életnek, és tehát aki aztán, hogy vagy azt gondolná esetleg a változtatni akaró uh, réteg, hogy hogy a és itt most mondjam, Melyik szót mondjuk ki, melyik szót mondjuk ki, hogy cáfoljuk ezt. Mondjuk ki azt a szót, hogy zsidó. Egy konkrét, egy konkrét példát hagyd mondjak, mert tényleg mindenféle személyés nélkül, amikor a műsoratokban vendég volt Kócián Péter. Igen. Én azt gondolom, hogy ő egy, egy olyan figura, aki a, a médiában egy, egy elit, nyugodtan mondhatnám azt, hogy egy elit ember, és sem. a médiánk és talán, Viszont olyan szinten volt számomra fel. Ö, háborítóan, Óvatos. és, hogy... Igen, igen. Tehát azt gondolom, hogy neki minden alapja meg lett volna azon, hogy kifakadjon, kibukjon, és nem mindenféle túlszínezettség nélkül, de őszintén egyszerűen kifakadjon. neki is van most egy tök jó állását, most a heti válasznál dolgozik. Most miért? Miért fakadjon ki? Tehát miért legyen elégedetlen? Kirúgták két viszonylag frekventált helyről, és átkerült egy harmadik nem kirúgták a akkor viszont Ez egy szinkos attitűd, amivel én azt gondolom, hogy ennyi elárulja az egészet. Köszönjük. Egyébként én nem hallottam például a Kócián Péterrel készült beszélgetést, és nem Kócián Pétert akarom. Bántani ezzel, de tényleg arról van szó, hogy ma már aki a, a, mi, a korrektségnek minimális szintjét hozza, az ö, kimagaslik. És mondom, ez, ez, ez most nem Kócián Péter ellenszólt, de miért várunk el a, a vakok közt félszemű királytól egy valamilyen egészen különleges kérdést? De mi, mi, mi, miért lettünk most ilyen? Nem tudom el mi, hát, azért, azért, mert, azért, mert, mert, mert két, jobb jobb oldali, oldali. két jobb oldali televízióban is el lehetetlen. És ettől a baloldali a szárnyolá vette. De azért, mert Orbán Viktor interjút nem engedte megvágni például. Amikor ki akartak vágni a, a Orbán Viktor interjújából egy részletet, és ő azt mondta, hogy nem, ezt pedig nem fogjátok. Csak kirúgták. Az, az, akkor az akkor a képett, az ki a tévében. Jó, és most meg Jó, akkor kilépett, de miért lépett ki? Azért, mert ellehetetlenítették. Ma olyan helyzetbe <gül> hozták, hogy vagy az, vagy az újságírói normáit, elveit <gül> okay. mondja fel, vagy pedig... a Mondo, tényszerűség jó. Kedvéért, mondom. Jó, hát jó. megyesi Pétert sem pucsal buktatták meg, hanem megyesi Pétert lemondott, mint tudjuk. Nem egészen ugyanaz. Nem lemondott? Mondom, nem egészen ugyanaz. Nem azt mondtam, hogy nem lemondott. Haló, haló. Megint egy posztmodern hát, válasz tölkések, az általános felvételekre. Ezek a törzsések szerintem ilyenkor proto. Hát ennyit a protofasizmusról, ami ránk vár. Hát ez volt már az Apokalipszis részvénytársaság. A holnapi napon is kiváló ö, ö, kollégáimnak a társaságában fogjuk várni a ti hozzászólásaitokat, illetve a figyelmetekre is számítunk. Sziasztok! Sziasztok!